Je to presne tak. Začína sa hodina vlka a deje se vlastně to isté, co se dělo před doma týždňami, že ju vysíláme v absolutně netradičnom čase, takto v stredu 21. januára. Aspoň teda v tom štandardnom čase o 20. hodine 30. minúte. A treba povedať, že tá dnešná relácia sa zase až tak celkom nerodila ľahko. Chvíľami mi to dokonca vyzeralo tak, že ju budeme musieť na poslednú chvíľu možno až zrušiť, lebo veci sa nám začali trošku komplikovať, ale o tých komplikáciách, o tom, že, o čo teraz vlastně hovorím, to vám nebudem vysvětlovat bližšie já, to nechám, nechám to radšej vysvetli můj reláciový kolega Parťák Vlčko, kterého samozřejmě mám malou chvíľku privítám. Čiže ale napokon tým, že vysieláme, tak je jasné, že tie ten problém, který vznikl počas dňa, hrozil, že, že nebude hodina oka, tak tento problém našťastie pominul. Podarilo se ho nejakým způsobem vyriešiť. O malou chvíľku zistíte, o čo ide a ako sme ho vyriešili. Uh, já len na úvod poviem, že to, čo už zaznelo, že zase vysieláme neštandardne, v podstate mimoriadne v stredu. Uh, zároveň, rovnako tak, ako pred tými dvoma týždňami, zase to bude vlastně mimoriadna relácia, Zase to bude naviše téma večera, která bude priamo súvisieť so Spojenými štátmi americkými a predovšetkým s Donaldom Trumpom. Možno si spomínate, vtedy pred tými dvoma týždňami jsme riešili veľmi vážnou tému únosu venezuelského prezidenta Nikolasa Madura a s manželkou, ktorí sa toho času nachádzají v Amerike, vo väzení, zo strany. teda únosu zo strany Donalda Trumpa alebo americkej armády kterou tam vyslal Donald Trump. Takže dnes to bude opět na tému Donald Trump, Spojené americké, ale nie o Venezuele, o jiné téme. Takže aj v tomto je to podobné, jako pred tými dvoma týždňami. No a zároveň je to ešte podobné a zase raz aj v tom, že ako vtedy, Lebo vtedy to bol druhý piatok v mesiaci, takže v piatok jsme hodinu uvoka vtedy pred tými dvoma týždňami nemali a nebudeme ju mať ani tento týždeň, ale nie kvůli tomu, že je nejaký druhý piatok v mesiaci, ale teraz kvůli mojím rodinným dôvodom. Takže vidíte, tých podobností je viacej. Takže jsme tu dnes v stredu. 20 hodin 30 minút, sme tu s ďalším dielom relácie hodina vlka, pri ktorej počúvanie vás vítá z Banského vystrického štúdia Boris koroni. Čo povedať k tej našej dnešnej téme už a zase, zase poviem to, čo som povedal aj predoma týždňami, že, že asi určitě nikoho neprekvapí téma, ktorú sme si dnes pre vás prichystali, pretože je to jednak téma číslo 1, je to absolútna top téma svetového rangu, ak to tak mám povedať. Zároveň je to vysoko aktuálna téma, mimoriadne dôležitá. Takže naozaj nikoho neprekvapí, keď rovno poviem, že za dnes večer budeme venovať avizovanému, no, ako to povedať, únosu Grónska, na který si po únose venezolského prezidenta Madura robí opäť záluz k prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. Téma to nie je nová, napokon my jsme sa, my jsme sa tu už u nás v hodine voka Grónsku. a tým najnovším zámerom Donalda Trumpa už venovali. Uh, ale treba povedať, že uh, celá ta záležitosť souvisiaca s Gronskom sa jednak neuveriteľne dynamicky vyvíja. Napokon právě dnes, ako věte, bol Donald Trump kvůli Gronsku uh, účastní na tom světovém ekonomickém fóre vo Ošviarčářském Davose, kde zopakoval, že Spojené štáty potrebují to Grónsko, že Ale oni dokážu zaručiť bezpečnost Grónska, ale zároveň poprvýkrát zase povedal aj to, že USA napokon určitě silu vojenskou voči Grónsku nepoužijou a že se budou skôr snažit tento ostrov odkúpiť. Aj keď myslím, že dani už reagovali, že oni nič nepredávají. No. Tak milé, čiže jednak, jednak téma, která má svoj vývoj, ako sami počujete, naozaj vyvíja se neustále, No a zároveň, teda má to svoju dynamiku, no a zároveň, predovšetkým, predovšetkým to grónsko a ten spôsob, akým, akým sa ho Donald Trump rozhodol z toho, čo získat. získať, to je niečo tak, tak neuveriteľné, to je niečo tak bezprecedentné tuto v tomto našom EU a na to priestore, že to nutne muselo rozvíriť aj stojaté kalné vody v Bruseli, a nutně to muselo dať do pohybu aj tamojších submisívnych sluhov a lokajů amerických. tak jistě, chápete, že mám teraz na mysli všetkých těch evropských lídrov, kteří jsou... Teraz je taký krásný pohľad na nich. Oni jsou teraz tak čarovně, neuveritelně zmetení. Oni vlastně ani celkom přesně sami netušia, že čo se to vlastně deje... Uh, Oni ho tých evropských lídroch, mimochodom je teraz taký krásný vtip. Ono to vlastně má byť vtip, ale ani to vtip celkom nie je. On znie tak, že gronsko nám zdať můžeš, ale našu lásku k USA nám nevezmeš. Tak to je, to je, to je teraz taký naozaj priliehavý obraz na týchto, na týchto našich evropských lídrov, na týchto našich neborákov s mentalitou lokejov a sluhov, ktorí, ktorí dlhé roky nerobili nič jiného, len odčítavali spier svojho zaocjanského pána. A to Grónsko to teraz je vlastně taký případ, který úplně naplno odhalil a biedu těchto našich evropských elit. A ten kdo to chce a má oči na to, aby aby viděl, tak ten teraz může naozaj že doslova v priamom prenose sledovať ako tieto submisívne stvorenia, ako oni teraz bez a bezcielně pobehují, pobehujú ako také splašené kurence po dvore a oni netušia, že čo vlastně majú robiť. A vidíte na nich taký ten šok, tú, tú krivdu, ktorú teraz oni cítia zo strany spojených štátov amerických, lebo oni doteraz roky rokuce poslúchali na slovo všetky ty zadania tých svojich amerických pánov a čo ich teda bolo? Plnili do bodky, ešte velakrát aj v predstihu a, a k tomu všetkému pristupovali tak, víte tak, tak zodpovědně a tak asertívně. To je taký ten obrázok, když je někdo pápežskejší jako pápež, tak přesně tak i oni byli teraz taky proaktívní, taky odaní americké veci. Odání americkým záujmom, všetky ty mantry o slobode, o demokracii, o medzinárodnom práve, o ľudských právách a já ja nevím, o nevyprovokované vojně ze zo strany Ruska, toto všetko oni tak, tak poslušně, roky zborovo opakovali, všetky ty mantry odriekali, o daně A teraz si představte, přijde ten Trump a on, on necítí, neže žiadnu vďaku k týmto <laughs> evropským lídrom, ale on k ním necítí ani vůbec jeden rešpekt. Naopak, on príde a celou túto ich skladačku, kterou si tyto evropské v elity roky poctivo budovali, tak oni mu za pár minút celou doslova rozkope. Namiesto vďaky je k ním zlý a nekompromisný. A rovno povie, že, že on si Gronsko vezme a že nečaká nejaký odpor evropských politikov, že on nečaká, že sa budú vspierať, že zkrátka USA musia Grónsko mať a to treba čo najskôr urobiť. Nechto už majú Európania, čím, čím skôr, za sebou. Na no teraz vidíte tie naše tie naše úbohé evropské elity, ako tam tak stoja a oni nerozumejú, že prečo im to tie milované spojené štáty robia. A někteří by aj tak chceli teraz trošku tak odvážný byť a, a hrozia pestičkami. Myslím, že v tomto smere vůjde do dejín tá špeciálna odstrašujúca vojenská operácia Európskej únie, keď se v Grozsku objevilo 15 nemeckých vojakov, ktorí v zápěti urobili otočku a odišli zpět do Nemecka s tým, že ich následně nasledovali aj dvaja holandskí vojaci no ale počuli jsme a dozvedeli jsme se, že misia to bola úspešná, teraz treba počkať na vyhodnotenie. tak tak čakáme na vyhodnotenie tejto úspešnej misie no čiže zkrátka a dobré, čiže zkrátka a dobré, vidíme teraz aj takú, také trošku zatínanie pestičiek, padají silné reči o Evropě, ktorá sa nepodvolí americkému tlaku, ktorá je pripravená na ekonomické protiopatrenie a ktorá sa nebojí aj hospodářské vojny z USA, ak to bude potrebné No a pritom tí, tí lídry, to vidíte na nich, ako jim tam beží v hlave, že jako to všetko mohlo byť jinak, jako to všetko mohlo byť pekné, jako doteraz, keby tu nebol ten šialenec Trump. Keby tu bol taký Biden, tak ten by sa iste teraz evropským politikům odvďačil za tu ich odanosť. A oni, tí naši lídry, by si zase mohli ďalej hovieť v tom svojom teplúčku, v tom svojom smrádočku a bolo by to všetko zdá ďalej pekné. No ale keby bolo keby, vec sama má inak <laughs> život jim zase nedává smysl. Tak pěkně to povedal bývalý minister vnitra Vladimír Palko, který nedávno vo svém komentáři se venoval právě této téme. A okrem jiného hovorí, že posledné 4 roky jsme v Evropě opakovali americkou mantru o nevyprovokované vojně Ruska proti Ukrajine. Současná Trumpova vláda tuto mantru zanechala. Ale v Evropě ji stále opakujeme tak osud nám pripravil po naučení, jako vyzerá agresivita, která je naozaj nevyprovokovaná. Nevyprovokovaná je agresivita USA proti Dánsku, čiže aj proti EU. A ako dodáva Palko, zdá se, že pre liečení nášho vazalstva jsme túto příručku naozaj potrebovali. Konec citácie. už tak áno, pojďme sa dnes večer, milí naši poslucháči, dnes teda pozhovárať o tom, napríklad aj o tom, že či Európska únia s týmto lokajskými lídrami s poddanskou mentalitou, ktorí ju mimochodom dovedli právě do tohto nezavidenia hodného stavu, či táto Evropská únia s týmto vedením je vůbec v stave poučiť sa z této príučky. A potom ďalšia vec. Veľa teraz počúvame o tom, že dnes je jednota krajín Evropské únie důležitější jako kedykoľvek předtím. Dokonca se z toho stává si nové progresívné zaklínadlo, kedy presně tí, kteří doteraz... Mentálně a finančně vyseli na Spojených amerických, tak teraz urobili takou najnovšiu 180-stupňovou otočku, premet, už Už velmi veľmi nelíbě. Teraz najnovšie hovory o tom, že je potrebná silná, jednotná a suveréná Evropa. Evropa, která bude vojensky nezávislá na Američanoch. Tak ono je to milé, len otázko je... A ostává, že jako ide Európa sa postavit na svoje vlastné nohy, keď si sama nedobrovolně zakázala, teda dobrovolně zakázala ruské lacné dostupné energie a pod heslom na perách zbavme se ruskej závislosti, stala totálně závislou na predražených energiách z USA, s kterými dnes chceme vraj, teda sa kľudne aj tvrdo stretnúť v ekonomickej vojne. Tak to bude zaujímavé sledovať, ako sa Európa závislá na amerických zdrojov energie ide, ide pobyť s Američanmi v nejakých ekonomických vojnách. No a potom je to ešte jeden rozmer, který by sme dnes v tejto relácii tiež mohli spomenout. Ako viete... Slovenský premiér Robert Fico sa práve v těchto dňoch, práve v těchto vypetých časoch, stretol na floride s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Suveréná slovenská zahraničná politika na všetky čtyři svetové strany prináša svoje ovocie. Ak se správáme sebavedomé a konstruktívne a současně prejavujeme záujem o mieru spoluprácu s každým, kdo má záujem, nikto nám ji nepohrdá. Ak somotne vyjadrujeme názory, jsme vítáni jako rovnocenní partnery. V tomto duchu prebehlo aj moje stretnutie s prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom. Predmetom dlouhé diskusie boli viaceré medzinárodné témy s osobitným zameraním na Ukrajinu, kde sa americkí predstavitelia zaujímali o naše postoje, pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji. A na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné, suverénné názory, opěrajouce se o naše poznanie. V kontexte jiných citlivých medzinárodných udalostí jsem jasně deklaroval slovenský mierový postoj a názor, že před vojenskými riešeniami musí mať přednost diplomácia a vzájemné počúvanie se. Nevhili jsme se ani v hodnotení Európskej únie jej konkurencie schopnosti, energetickej a migračnej politiky. přičemž bola úplná zhoda v nazeraní na úniu jako na inštitúciu v hlbokej kríze. Vážení priatelia, prosím, zachovajme si zdravý rozum. Len ten nás ochrání a obráni pred duchovnou prázdnotou šírenou našimi oponentmi. Cesta do Spojených štátov bola naším ďalším úspechom ako to bolo aj pri návštevách Ruska Číny a ďalších mnohých krajín. Veľa rozhodnutí robíme nad časov. Len pred niekoľkými mesiacmi mi niektoré členské krajiny Európskej únie bránili preletie cez ich na na oslavy výťazstva nad fašizmom do Moskvy. Tíisti dnes hovoria o potrebe viest dialog s Moskvou a prezidentom Putin. Odvážným, suverenným a hrdým šťastie praje cesta do Spojených štátov za ktorej se teraz vraciame, pola suverénou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti. Tak to tvrdí premiér Robert Fico, no ale naša slovenská opozícia ta ústami šéfa progresívneho hnutia opozičnej, to vraj najsilnejšej opozičnej strany Michala Šimečku na Rieka že cesta premiéra DoS a práve v týchto vypetých časoch, keď sa Trump vyhráža v celé Európe a chce kradnúť územie, že to bolo teda niečo príšerné, čo ten Fico, čo ten Fico na tej Floride predviedol. Cez víkend americký prezident Donald Trump vystupňoval tlak na Grónsko a pridal k tomu aj vyhrážky zavedením cieľ na 8 európskych krajín len preto, lebo nesúhlasia s anexiou Územia Dánska Spojenými štátmi. Pre každú vládu v Európe je toto stav maximálnej politickej pohotovosti. A vidíme to všade inde v hlavných mestách Európskych štátov. Akurát slovenský premiér po ceste do Spojených štátov nahrál videjko, kde útočí a nadává na opozíciu, na média, a teda chválí sa fotografiou, o ktorej už vieme, že je najdrahšou v dějinách Slovenska fotografiou, ktorá nás všetkých bude stáť minimálne 15 miliárd eur. Toto nie je normálne, dámy a páni, takéto správanie. To je rezignácia na výkon a zodpovednosť predsedu vlády. A keby sme mali dnes normálneho predsedu vlády, tak okamžite po skončení toho stretnutia s americkým prezidentem je v kontakte s inými európskymi lídrami, aby ich informovalo o tom, o čom sa hovorilo aby konzultoval s nimi ďalší spoločný postup. Ale to Robert Fico neurobí, protože on už je v rámci Európskej unie izolovaný. Jeho názor už nikoho nezaujíma. A navyše, ako jsme viděli, tak na tom stretnutí zjavne Robert Fico kydal na svojich spojencov, na Európu a v podstatě se zhodol s Donaldom Trumpom na kritike Európskej únie. Za progresívne Slovensko můžem jasně povedať, že ak by sme my dnes mali vládnu zodpovednosť. Tak od nás počujete jasné odsúdenie zámeru Spojených štátov, pokiaľ jde o Grónsko. To by bol nebezpečný imperiálny čin. Zároveň by sme presadzovali sebavedomnú reakciu Európskej unie vrátane tých odvetných opatrení. A teraz je ten moment, keď sa treba spoločne, ako Európska únia, spoločne postaviť za hodnoty suverenity v medzinárodnom práve, stáť za Dánskom, povedať, že sa nenecháme vydierať. A povedať, že toto už nie je normálne medzi spojencami. Toto by ste počuli, keby jsme my jako progresívne Slovensko v tejto chvíli mali, v tejto krízovej chvíli mali vládnu zodpovednosť. No, tak toto je ten tretí rozmer, alebo možná taký tretí okruh, kterého by jsme sa tiež dnes mohli trošku povenovať. No, lebo viete, že je dôležité sa tak trošku zamyslet nad tým. Po tom, čo jsme počuli, sa totiž natížská otázka, že kto nám to tu dnes na pozadí Grónských udalostí, akože hromží na trumpovské USA. Kto nám tu teraz predvádza takéto tieto 180 stupňové názorové piruety? Či to náhodou nie sú práve tí istí ľudia, ktorí doteraz tak úslužně a odane pracovali na prehobovaní lokajstva Európy voči USA? Dnes z ú z týchto ľudí počúvame, aké príšerné porušenie medzinárodného práva predstavuje uloupení Groónska Američania, však fajn, tam ťažko niečo tomu vytknúť. Nožale treba se možno pýtať, kde boli títo istí ľudia a čo hovorili v dobe, keď tie isté USA si nerobili ťažkú hlavu z porušenia medzinárodného práva pri svojom vtrhnutí do Iraku, do Afganistanu, keď Spojené štáty rozvracali Líbiu, keď rozvracali Sýriu a tak ďalej a tak ďalej, že v časoch, keď sa ústami bývalého českého prezidenta Miloša Zemana bojovalo v Iraku za Prahu, tak kde boli v tej dobe títo ľudia jako pán Šimečka a čím boli vojaci Slovenskej republiky, Českej republiky a dalších evropských krajín, ktorí tam bojovali? Či náhodou sme vtedy tiež neboli agresormi? E, Spomínám to preto a tým aj končím tento svoj dlhší úvod, milí posluchači, lebo vyzerá to tak, že vec sa má tak, že pomaly ale isto prichádza čas prevracenia kabátov a kedy sa nám může veľmi ľahko stať, že při drobnej dálke nepozornosti si nevšimneme, že sa nám tu sformují nové morálne autority s radou presne tých istých ľudí, ktorí nás svojou hlúposťou naivitou a lokajskou náturou dostali presne do tej šlamastiky, v ktorej sa dnes jako Evropě nachádzame. Tak myslím, že toto je tiež jedna z tých kľúčových tém, na ktorej by sme mohli tiež, které by jsme se tiež mohli trošku povenovat v dnešnej hodine Vlka, při ktorej vás ešte raz, milí naši poslucháči, tak to netradičně, mimoriadně vítam v stredu večer, a při ktorej vítam aj a naozaj, že s veľkou radosťou, lebo chvíľu, ako som jsem v úvode, to vyzeralo, že to napokon sa dnes neodohrá, ale odohralo sa to. Vítam aj Vlčka, zakladateľa prevádzkovateľa internetového portálu KOSA. Platí to, že do ale ale nebude to celkom úplně pravda, lebo on síce v pozdní je, ale doma sa v této chvíli na svojom obľúbenom gauči nenachádza. Tak, Vočko, príjemný dobrý večer, ti prajem a povedz že prosím ťa kam a tým pádom aj vysvětlíš celú tú zapeklitosť, že prečo dnes relácia bola ohrozená a už nic nie je a v této chvíli nie je, takže vítaj a kde sa nachádzaš, prosím ťa. Děkuji za přivítání, měl jsem naprosto sen eh, začátek, jako už to, to bylo úžasný, ten vtip, ten mě teda velmi pobavil. Co mě, kdyby to bylo klamucký vystoupení nebo slovestrovský vystoupení pana Šimečky, tak by mě pobavil taky jenom, on, on to všechno říkal naprosto vážně, takže to asi nebyla slovestrovská legerátska hodně, mě, ale měl to pěkný. Čili zdravím tě z Plzně, to pánský Bystrice, Samozřejmě, že ze všeho nejvíc zdravím všechny naše vědní posluchačky a posluchače Slobodného vysílača hodiny velká zejména, kteří teda jdou s námi nebo se nás pustí z archivu. No a opravdu dneska to je zase bojový. A nejsem doma, jsem ve špitálu. A nejsem ve špitálu s tím, co mě trápí hodně a jsem žádal o zaslání pozitivní energie. E, nebudu to nějak zvláště mm. rozevítědat. Zkrátka šel jsem dneska na naprosto rutinní prohlídku, kde diabetologovi A výsledkem toho bylo, kde se, šel jsem si pro e, proužky do kluku a pro jízdu e, v podstatě. No a místo toho jsem Sofort skončil v nemocnici. Jo. Prostě, ne, jemu se něco nelíbilo, někam mě poslal. Tam řekli, že se mu to nelíbilo právě a už jsem byl v nemocnice. Mm. Takže vysílám, vysílám ze špitálu. Zítra, pokud se budou účastnit Trikolory, a doufám teda, že jo, budu vysílat zase ze špitálu. Já doufám, že se z toho špitálu dostanu, se domů. Mm. Někdy, v historicky krátké době, no a Uvidíme, čili je to bojový. Může být, že, že do mě peroušil, jaký léky zase. Tak může být, že budu žádat budýzka o to, aby dneska daleko víc hrál. Abych měl čas na různé úkony, které... Ano, ano, které jsou které, nevyhlutné. Které, které, které jsou prostě nevě, nevěnutelné. Dál, prosím, omluvte, že nebudu připravený ani zdaleka tak jako jindy. protože bych eh, téma gronsko Evropská unie, slouhové, eh, ne, nenáštudoval, Ale jsem v polních podmínkách pouze s telefonem ve svého jedného počítače, takže nemám puštěno 10 a 15 ob obrazovek, na kterých mám různý materiály a tak dále. Eh, co mám v hlavě, tak s tím se budu muset vystačit co tam nemám, tak mi odpuste. Čili takhle si to stojí a mm. Borísek v podstatě, kdyby jsme skončili po tom bolízkovou úvodu, tak by se zase tak moc nestalo, protože všechno to důležitý tam vlastně jo, na jednej straně na jedné straně ten, Evrop, ten šok evropských elit z toho, že jejich největší spojenec a svou demokracie který pro nás byl tím vzorem, tím, tím světlem v temnotách. Takže se najednou obrátil proti nám a dneska bych chtěl v Dánsku krást To Samozřejmě krádež byla by to, byl by to imperialismus nej, nej, nejhrubšího druhu, tak jak to provozovala Evropa v 18., 19. století. Jo, ano, ale kde byli, kde byly když v podstatě koncem 90. let Spojený státy se rozhodli, že otočí ze Srbské. Oni jsou uraženi. Já jsem, nevím, jestli to říkal některý z dánských ministrů, snad ministra Daranči, nebo sama premiérka Fredriksenova. Ta řeč byla ve smyslu, že není to tak dávno co dánské jednotky ubojovali s Američany v Afganistánu, jako věrní spojenci. A jsem za toho byla a teď jenom Američani naše bojový druze kteří ukrast naše Grónsko, kde byly koncem 90. let, kdy probíhlo humanitární bombardování Srbska. A mám takový dojem, že dokonce i s účastí dánských leteckých silů. No a když bylo potom bombardování, tak přijel speciální americký vyslanec Holbrug kdykrát do Bělehradu. A s cílem nutit Srbům ty potopné dohody, které znamenaly otržení, otržení Kosova. Nevím, jestli to byl Miloševič nebo někdo z jeho ministrů, Dni důležitý a ten je zaznamenáno, že uh, Veslans je Ten Tenkrát řekl, uh, proč nám to děláte? My jsme jako Jugoslády a Srbsko speciálně. Obou světových válkách jsme bojovali na vaší straně. S váma jako spojenci. A vy nám, vy nám seberete dneska posudzení. Jak se to chováte ke svým spojenci? A Holbrook tenkrát na něj, na něj jako popatřil z výšky, on byl vysoký. Vásil Spojený státy, nemají žádný spojence. Spojený státy mají svoje záhy. To a tenkrát nikdo ani necekl, tleskali jsme, nebo my jsme, já jsem netleskal Timuríšku, taky ne, když vznikal přeudostát Kosovo. No. Ale tihle, tihle ty Feriksenové a Šimečkové, on tenkrát ještě si hrál na pískovišti, jo. tak tleska taky nemohl, ale kdyby už byl dospělej, tak by byl tleskal, jak to bylo bezvletní a jak to bylo správné. No tak to, co se dřív dálo Srbům, že té spojené státy nemají žádný spojence, ale mají jenom svoje zájmy. Tak to se teďko děje v Dánsku, to se teďko děje evropský. A e, najednou jsou z toho šokovaný. Ale když si vezmeš ta cesta do toho, do toho slouhovského postavení, ta nezačala, nezačala teďko. Ta začala někdy, někdy, někdy daleko dřív, já bych řekl, na přelomu milénia. Ale e, byla rámovaná tak rázovitejma událostma, jako za obami oba se probavila aféra, že NSA, jedna z těch největších amerických špionážních agentů, tak od poslouchávala Merklovou a francouzskýho prezidenta a já nevím koho všeho. Byl z toho tenkrát skandál. A hele, světe div se, pomáhla jí v tom dánská rozvědka. Jo? Dánská rozvědka v tom eh, tak tomu dávala nějaký speciální spojovací uzly, Takže do toho byly zapletený taky. No a co udělal, co udělal tehdejší evropský kolektivní západ. Byly tam nějaký protesty, že jako to, se, to se nedělá, ale v podstatě byly z V podstatě ani nedokázali protestovat na to, aby, aby zavedli nějaký odvětné opatření za takový, takový, takhle zprostý porušení elementárních vztahů. Jo, spojenců spojenců. Dáni tomu pomáhali tak dneska dostávají ochutnávat svoji vlastní medicínu a e, šimečkové tenkrát taky ani necekly. Slovenský, český šimečkové. To e, tohle nebylo všechno, když e, německý soudy kořeší řeší ukrajinský útok na Nord Stream a drží nějaký Ukrajince, který to měl e, jako mít na starosti tu sabotáž Nord Stream já tomu nevěřím. Já říkám, že nevěřím této variantě ukrajinské, protože technicky to nevykází. Já věřím tomu, s čím přišel Seymour Hersh, že to byla kombinovaná akce Spojených států, eh, Norů a Britů. No, no. A, eh, o to ale nejde. Eh, je jedno, jestli to vyhodilo do vzduchu přece jenom Ukrajinu nebo Spojené státy, ty Nord Stream. Ale byla to sabotáž na základní energetickou strukturu eh, Evropy. Ono, ten Nord Stream končil v Německu, ale v podstatě to bylo myšleno na celou Evropu. A rozbilo to energetické spojení Evropy s Ruskem. No a někdo to udělat musel. Ale, eh, ani nepřišly vlastně žádné námitky. Tam vzpomeň si, že zásadní varianta, když tomu výbuchu došlo, bylo, že to Rusové schválně vyhodili do povětří, sami sobě, aby nemuseli dodávat plyn do Evropy. Jo? Že, že chtěli poškodit Evropu. Tak dneska už si na to nikdo nespomenne. Němci šetří, že to bylo, že to bylo dílo Ukrajiny, ty ostatní mlčí, Dánové a Švédové, kteří to ušetřili, tak se Dánové, tak ty e, to vyšetřování skončili, neřekli, co je, čemu se dostojí, tak jo, šetří to jenom Němci. A po té verzi se jim Mura herše. žádný vyšetřování nebějí. A e, Evropa prostě, ten útok na Nord Stream, e, vem si, jak je vždycky e, rachot mediální, okolo toho, když najednou se přetrhne nějaký kabel mezi, mezi třeba a Finskem nebo Skandináty, tak je z toho skandál. Pinové obsazují v obsazují vodě, hodě, eh, je do, do přístavu, vyšetřují to jako sabotáž, aby nakonec to teda pustili, ale vždycky je z toho obrovský vyšetřování, obrovský mediální skandál. A tady vlastně není Vůbec nic. Nikdo ani nepít. Čili ta submisivita, ta měla nějaký vývoj. Srbsko pro nás byl agresor, a jako my jsme tam byli ty správní, že jo. No, tak se nám stalo to, to Srbsku? Když američani naprosto nestydatě poslouchávali vedoucí evropské politiky, tak tomu dáni eh, cítili potřebu jako držet, eh, držet technický prostředky nebo, nebo pomáhat. Jo. Přiložit si polínko. Skatka, a najednou se dán, dánům děje, děje gronsko. Když došlo k útoku na Nord Stream, tak Evropa eh, ani nepípla. Je to fajn a nakonec, nakonec to dovedli do absurdna. Je to fajn. Eh, vlastně to bylo dobře, protože jsme se odstřili od ruského plynu. No a já e, samozřejmě nemůžu zatím dělat kosu, ale včera jsem s okolností dělal nedělní číslo, který bude věnovaný plynu. Který mám bezvadný článek z Rakouského Expresu. a e, pak tam mám druhý článek, ten je z bruselského politika. A ty se z něho částečně citoval. Kdy najednou teda, e, teďko přišlo pár dní mrazu. Oni byli od roku 22, byly enormně teplý země. To přišla zima, kdy holt mrzne, pár dní mrzne, 10, 15, dokonce snad někde i 20. No, ale já pamatuju zimy, kdy bylo, kdy bylo 25 a kdy, kdy byly úhelné prázdniny 3 dny, protože byly 20, a, 20 mrazy a zamrzly koleje a zamrzly úhelné vlaky. Prostě nebylo čím to pět, tak nás nechali doma, že jo. Takže to není žádná mimořádná zima. Najednou teda Evropa začíná špekulovat o to, že s tím plynem jsou knap. A že vlastně ruskou závislost na ruském plynu nahradili závislostí na americkém plynu. A politik spekuluje o to. Jestli náhodou se nemusíme bát toho, že by Donald Trump použil, použil plyn jako zbraň, to, že, že teda bych řekl, bych řekl dobře, to se vracím k tomu, co si, to, to si říkal, že Evropa se běje v prsa. Šimečkové se bějou v prsa a vyhrožují ekonomickou válkou Spojeným státům. ale Evropa nemá jak ty spojené postihnout. Samozřejmě, že o ní mluví o tej takzvané obchodní bazuce. Ano, Macron. Ano, Macron navrhuje, aby se, aby se vytáhla a použila. Znamenalo by to, že například americké firmy by nesměly eh, prodávat v Evropě a, a poskytovat služby, a že by byly zdajněny, já nevím co všechno. Já si myslím, že to nebude. I kdyby Trump zabral Norsko, Jakože dneska v Dohosu řekl, že nepoužije Takže trhy se odechly. Ale, ale i kdyby to udělal, tak já nevěřím tomu, že ta obchodní bazuka bude použita. Vem si jenom, co předváděli tyhle kašpaři a kašparky eh, od doby trapovaná stupu, kdy, kdy teda začal s těma clama. Já, tam nastoupil 21. letna, jak jsem tady říkal, já jsem k tomu vydal, jako se speciální článek, kde jsem eh, před rokem napsal, že dojde na celní válku a že Evropa eh, se bránit nebude. To šlo druhý den. No, prefil jsem se, jsem na to hrdý, jsem by, bohužel teda musím říct. Ta Evropa, ta, ta prostě dostala 10 a 15% cla na všechno a předtím inkasovala cla na železo, na liník, a nevím ještě na co. A ani nehnuli prstem, ať dneska, jako se budou bránit a vytáhnout tu bazuku. No tak ono, ta bazuka za prvně by potřebovala souhlas všech 27 členských států. No, já si myslím, že by nebyl, že ten souhlas by nebyl k dispozici. On ten Robert Fico a e, Viktor Orbán e, ty smírá ve Spojených státech, tam nepřeli jenom proto, aby potřásli Trumpovi rukou a udělali si nejdražší foto v historii, jak říká Šipečka. Trump je má za partnery. Ale jsou to malé váhy. Ale malá váha není italská premiérka Meloniová. a já si myslím, že by s použitím té obchodní bazuky nesouhlasila. Protože Itálie není, není postižená. Itálie tam neposlala ani toho jednoho vojáka, který tam poslali Britové do Krodska. E, bylo tam 15, 15 Němců, šest francouzů, 2 holanděni, 1 Brit. A pak tam nevím, kolik tam bylo Švédů, ale Švédů, Finů. E, ale bylo to bylo to množství. A Morové tam taky byly. A e, jo, ty tam jeden den přijeli, druhý den Trump vyhrožoval clama. Tři týden byli doma. No, byli hery, no, no ale, počko, to nie je kvůli clám, to tomu, že misia bola úspešně splněná. Ano, no, si no to nepochopil, to tak, oni no. tam boli na prieskumnej misii a za dva dní zistili, čo je, ako, veci, ako sa veci mají a keď zistili, že misia splněna, tak proč prostě šli domov a teraz se to vyhodnocuje, to ešte zistíme, že jako veľmi úspešná. To je úspešná, je a teraz zistíme ešte postupně, zistíme, ako veľmi bola úspešná. Takže to bolo o tomto, aby si tomu rozumel. No, ale Trump na to reagoval na toho jednoho vojáka. E, Británie reagoval, reagoval clama, na těch, na těch šest německých nebo patnáct německých reagoval taky clama. A Evropa říká, my se budeme bránit. No, tak e, říkám, na to je potřeba souhlas všech 27 členských zemí. A já si myslím, že řada z nich prostě bude hrát svou políčku a nebo souhlasí to. To, že proto je, už, už jenom proto, že plyn z Ruska jsme si zakázali, pře, přerušíme vazby. V tom článku politika, ještě odboču, je popsáno do detailů, jak Evropa vylašovala sankce proti Rusku. Ale ty plynový byly víceméně formální a byly tam vždycky dvíry, kterými se to dalo obcházet. A taky se to obcházelo. I je tom, že teďko eh, před Vánocemi Evropa se pochlapila, nadechla se, bukla do stolu a řekla, kontrakty, které jsou, tak musí skončit do roku 28, noví nebudou, starí se budou omezovat, krátkodobý skončí v roce 26, takže eh, a konečně se osvobodíme od Ruského plynu vůbec. No tak budeme závislí na Budeme závislí na americké. Takže další velký dodavatel je Katar. No ale Katar nemá dost kapacity. Katar otevře velký nový, velký plynový pole, otevře, otevře v roce 30. Pokud 30 budou ještě, ještě tři zimy. Jo. Takže jak to, jak to přijít, nikdo není, pokud by ty zimy byly takovýhle a horší. Protože já tam taky dávám přehled naplněnosti a srozíku. A ono to vypadá na první pohled, že Evropa jako má ty zásobníky relativně plný a že když se podíváš na procenta, tak jako to vypadá na první pohled dobře. Ale když se podíváš, porovnáš si roční spotřebu a kapacitu těch zásobníků, která je k dispozici, tak zjistíš takový věci, že například Čvédové mají plyn v zásobnících jenom na pár dní. Podobně na to Chorvatsko a Bulharsko. Že kdyby tyhle mrazy vydržely ještě šest neděl, tak evropský zásobníky budou plné A teď se pust do nějaký obchodní války se spojenými státama, kdy Trump se podívá zůk, řekne no víte co, Miláčkové, tak já dávám embargo na vývoz našeho zemního plynu a na všechny operace, které jsou v spojení. A je vymalováno. To je, to je prostě něco, co, co, co pochopíš teprve, když, když to vidíš před sebou napsané. Hmm. A oni vyměnili... Eh, jo, ještě také tam je citovaný nějaký úředník slávný Evropského parlamentu socialistický, který píše, že Vladimír Putin, že eh, si nemyslí, že spojení státy by by použili plyn jako zbraň, že nejsou Vladimír Putin, který to udělal. Já si myslím, že Trump je toho schopen, na rozdíl od Vladimíra Putina, který dodává do Evropské unie plyn i dneska přes LNG transporty. Plyn i dneska. Po čtyřech letech války, kdy mu ta Evropská unie Dělá to nejhorší, na co jsou schopní přijít. Takže my jsme vyměnili závislost na takovýmhle dodavatele. My vyměnili závislost na naprosto nevypočetatelným trampovi A na katarským, já nevím, asi, asi tam je Emíra, prostě je to nějaká taková dešerge. Katarského, tam, tam je to jako velmi pikantní, protože když Česko, bylo tou eh, přízemí Evropské unie, tak samozřejmě Fiala uspořádal velkou trachtaci, tam se sjeli všichni evropští papáči a všichni ty rádoby státníci na Pražský hrad. No a přijel taky nezván eh, katarský emír, který si to nějak zařídil přes ministerstvo zahraničí A byl v Praze a čekal, že, že bude k tomu přizván jako speciální host. Česká republika se snažila to zařídit. Ale Macron to jasně sestřelil. Myslím, že ze Šoucem To se sestřelili. A toho Emíra v podstatě, ne v podstatě, prostě urazili ho. A čili na jedné straně je dodavatel plynu Trump, na druhé straně je uražený katarský Emír, který navíc. Kataru je vyhrožováno, že když nebude splňovat nějaký nařízení Evropské unie o tom, že to těží ekologicky a tak dále, takže Evropa na něj uplatní sankce ve výši asi 5% jejich globálního prodeje, prodeje e, plynu o planetě. A jejich minister, jejich minister energetiky prostě prohlásil, že jeho, e, pokud to Evropa tohle nezmíní, takže nedostane ani kupický metr. Že to jsou peníze katarského lidu a o tom nebude rozhodovat nějaký Brusel. Co by hmm. měl smysl nejmálo opatření. No tak to je to je Katar. A pak, pak už je jenom jeden dodavatel, a to je, to je Rusko, a to jsme si zakázali, protože o toho se musíme odstřihnout. E, Šednečka by se nad, nadšeně souhlasili. To je ta hodnotová politika. No a e, všichni ostatní dodavatelé, jako, jako Austrálie, kdo, kdo ještě má jaký plynový zásoby, tak jsou prostě malý děráč. To nestačí, nestačí zaplnit, aby vyhověli Evropě. No a jestli jsi takhle závislý, tak ten Trump si je prostě vychutná, co, co, můžou, co můžou dělat, když by... On, on hrozí clama. Já bych, já bych na to šel přes ten Na Najednou ten by byl prostě pro Evropu drahý a oni nebudou schopni ho koupit jinde. No. No. Protože není. Ne, no. A Šimečka, šimečka eh, dehonestuje Roberta Fica. Já musím opakovat to, co opakuju, kdykoliv mi pustíš vašeho ministerského předsedu. Já souhlasím s každým slovem. A s poslední tečkou za poslední větou. Protože ano, Robert Fico řekl přesně to, co já si myslím taky. Hmm. A že se to nelíbí panu Žemečkovi. To je úplně jedno. On by dělal jinou politiku. Postavil by se za Dánsko. Kdyby, se, kdyby to udělal, kdyby, kdyby, kdyby vládl, tak dneska je 21. 1. A ty 10% cla na no to Německo, Francie a, a ty další, bude platit za deset dní. Tak od Slovensko by za deset dní bylo na seznamu plátců e, vyššího cla, což by jistě slovenskému průmyslu a ekonomice prospělo, úžasně asi podle pana Šimečky a od léta, to už jen od prvního šestý nebo od prvního sední. E, pokud se něco nezmění, tak by k tomu přišlo dalších 25%. Odnotová politika takhle, takhle by to dělal pan Šimečka, hmm. by, byl by prostě solidární. Tak, tak No, v tomto tvojom úvodním vstupe vlastně si zhrnul všetko tiež to podstatné, čo v tejto relácii má zazněť a můžeme si to potom celé akoby podrobněji rozobrať. Zaznělo tu přesně to, že to, čím jsme začínali. A to si treba, to, to, to treba zapamätať, lebo to je teraz krásně viditelné, že vrátím se trošku iba pár tam i pár vetami k tomu úvodu. I teraz počúvate zo všetkých strán Šimečka na na tlačovkách a, a, a plače tam Korčok a, a Valášek a nevím, všetky tyto progresívne kádre nariekajú aj spolu s evropskými lídrami, aká strašná, bezprecedentná, nehorázná věc se nám deje. Tak, keď toto počujete, tak si představte takého Srba, takého Afgánca, takého Iračana, takého Líbičana, takého sírčana. sírčana že jako se jim toto počúva, že oni se tak pozerají a vraví, čo, čo vy plačete, že to to robili americké celý čas. A v čase, keď sa to dialo nám, tak vy, nie, že ste si to, pán Korčok a pán Šimečka, nie, že ste si to nevšímali, vy ste stáli spoj so Spojenými štátmi. V té době jste rozprávali mantry o slobode, o demokracii, tým jste se vtedy zaklínali a na dneska jste nahnevaní na Trumpa. Na Trumpa? Veď Trump je holubica mieru oproti jeho predchodcom. Za vlády Obamu, za vlády Bidena, za vlády Busha pozomierali státisíce, ak nie miliony ľudí, kterých vybombardovali a pozabíjali. Vo svojich humanitárních vojnách, které v tej dobe ste všetky, ale že všetky podporovali. Čiže, čiže to, že prečo vy dnes a plačkáte tu nad tým, že sa vám deje bezprecedentná vec, tak to je len jed, pre jednu jedinú vec. Lebo sa neděje iným, ale vám. Lebo sa kriuda stala vám. Lebo sa kriuda děje Evropské unii, lebo sa kriuda děje Európanov, který doteraz, poslušně nacupkali do všetkých amerických vojen, které si američania rozběhli za účelom získu nerastných zdrojov, moci a geopolitiky, tak všade tam jsme my spolu s nimi ochotně nacupkali, tam jsme zabíjali ľudí, tam jsme vraždili s krásnými cnostnými myšlienkami na perách o demokracii a slobode a keď sa teraz Len trošku to otočilo proti nám, keď, sa, te, ke, keď si máme teraz vychutnať vlastnou medicínu, že nám tu zobrať Spojené štáty americké, to, čo kradli bezprecedentně iným v minulosti, a my sme to potvrdili. tak zrazu je to niečo bezprecedentné. Zrazu tu nariekame, zrazu sa tu dejou strašné veci, a, a, a Šimečka tu niečo trepe a tára o hodnotách a o to, o podpore Dánska a nevím čo, presne títo ľudia, ktorí doteraz všetky tieto svinstva Spojených štátov amerických podporovali, tak keď se deje jim, tak naríkajú. Toto je tá prvá vec, kterou si jakože, ale že strašně treba zapomenout ľudia, ale že hrozně si to teraz zapometať, lebo teraz je to tak viditelné, jako to nikdy viditelné nebolo. A potom je tu přesně tá vec, co si Vočko povedal, že pojďme se o tom baviť, že, že vy chcete teraz sa brániť? Vy sa chcete, vy, vy sa chcete brániť? Vy, ktorí ste doteraz boli lokají spojených států amerických nechali jste se sa, sa vtiahnuť do vojny na Ukrajině, hoci jste s tím v úvode s tím Evropa nesúhlasila v 2008 keď vyhlásil George Bush mladší že Ukrajina půjde do NATO tak v tej dobe francúzi s Němci boli proti a hovorili nesmie sa to stať bude v Evropě vojna nakoniec evropský lídři Evropské elity, které dnes takto nazývame, podľahli tlaku Spojených štátov amerických a cez všetky oranžové revolúcie a podobné pychania a vrtania do Ukrajiny si pretlačili to, že je dnes na Ukrajine ten bordel, ktorý je, že sa tam bojuje, vraždí, zabíja. Tak všetko toto, sme, do všetkého tohto sme my poslušně nacupkali, toto všetko sme my poslušně tu v Európe plnili, a dnes títo ľudia sa tu idu bránit voči Spojeným štátom americkým, títo ľudia, ktorí lokajsky tu vyhecovali takú nepredstaviteľnú chorobnú antiruskú propagandu, že jsme sa tu s radostným úsměvem na perách vzdali lacných dostupných e, ruských zdrojov. A teraz my, my, my s heslom na perách zbavme sa ruskej závislosti, máme závislosti americkú a ideme teraz my, v tomto nezávidenia hodnom hro, hroznom stave, ktorý vočko úplne presne popísal. Ešte aj tí katarčania sa nám už vyhrážajú, ne, že nám nedodajú, ak nebudeme skákať ako oni chcú pískať. Tak v tomto nezávidenia hodnom stave my teraz ideme sa do doprz a my tu ideme vy, vy, vy, vy, vy, vyťahovať nejaké bazuky nejaké bazuky ekonomické, kterými my umravníme Spojené štáty americké. No tak to vám poviem, ľudia, toto bude podívaná. Toto bude teda podívaná, ale to jsem v podstatě len, len pár tam i v podstatě zopakoval to, o čem teraz hovoríme. Ale kde to chcem vlčko možno trošku posunout ďalej, je věc, že teraz vzniklo v tábore týchto Korčokovsko, Progresívno, Šimečkovsko, nevím akom, Lajnos mercovskom tam, tam ti teraz vznikla taká velmi zajímavá situácia. Oni oni skutočne títo ľudia sú teraz v nefalšovanom šoku. Oni Títo ľudia odkojení na všetkých těch amerických mantrách, kedy boli pre nich USA si svetlom, takým majákom. Celé ty roky boli majákom v temnote, ktorej žiaril. A žiaril ty krásné veci o, o demokracii, ľudských právach, LGBTI právach a jen všetky věci všetky o medzinárodných pravidlách a, a demokracii a slobode. Taký ten maják, ktorý prostě svietil v tej temnote, tak tieto kádre... Prostě o tento maják teraz přišli, oni, oni prostě normálně to vidíš na nich, oni strátili prostě půdu pod nohami a teraz mám pocit, a tam směřuji s tou otázkou, mám pocit, že oni se ti teraz tyto kádry atlantické, v tomto šoku, který zažívají, vďaka Spojeným štátom Trumpovským, oni se ti teraz rozdělili na také dva tábory. Jeden tábor, který vznikl z nich, se sformoval, těch by som nazval takými, to jsou takí vyčkávači na staré dobré časy, to jsou tí, kteří si povedali, že, no, teraz je to hrozné v těch Spojených státech. Donald Trump, to je něco příšerné, to je šialeně, to je blázon, ale že to nič nemí na tom, že Spojené štáty americké jsou predsa ďalej tým majakom, tým svetlom, tou záchranou, tou láskou, tou krásou, tou dobrotou, která tu je. Len treba vložko prečkať ty hrozné časy Trumpovské, však ešte má asi tri roky, po troch rokoch, ak možno skôr zomrie, uvidíme, ale ak by nie, tak tri roky vydržíme, však to je jeho posledné volebné obdobie a potom, potom sa zase vrátí Spojené štáty na tú správnu cestu, na to na presadzovanie tých hodnot, a toho všetko krásneho, tak. tak Najskôr k tejto, prvej, k tejto prvej skupine otázka, Vlčko, že... že a vráti se ešte podle teba? Je, abo takto, že je vůbec šanca, ak, ak, ak naozaj existuje takáto skupina Atlantistov, ktorí teraz sa oplí na to, že treba len prečkať bobý psí čas. A po troch rokoch bude šanca, že zase budeme naspäť a budeme všetko fungovať. Tak... Uh, je ešte vůbec možnost, že sa naozaj tento starý, dobrý svet, ich americký, kedy oni lokaj zase budú sa môcť prilnúť na hruť v USA, je ešte vůbec šanca, že sa tento starý svet niekedy vráti, alebo jsou už podle, podle teba tieto Trumpovské zmeny v USA tak závažné, že sú už proste nevratné, že už je jedno, kto príde po ňom, či to bude dokonca demokrat, ale že už jednoducho skončilo sa obdobě, kedy americké tuto mali nějakých vazalov v Evropě a těch si jičkali a něco, Čiže zkrátka, dobré, je ešte vůbec podle teba uh, možné očakávat návrat těchto starých dobrých časů, alebo se už definitivně skončili s Trumpem? Rozhodně se skončily Ten návrat možný je a je i dokonce rychlejší, než dnes za tři roky. Takže ve No to znamená, za deset měsíců máme ty takzvané poločasové volby, kdy se bude měnit třetina Senátu, první komory Amerického kongresu a celá sněmovna reprezentantů. No a to z tyhle volby z pravidla, strana, která má úřadovícího prezidenta, tak zpravidla prohrává, pokud ten prezident nežije ve šťastném období, kdy se mu mimořádně daří ekonomicky, což teda není Trumpový případ. Takže potom, kdyby Trump ztratil většinu větní komoře, tak by musel vládnout pomocí dekretů, tak kdyby ztratil většinu v obou komorách, což vůbec není vyloučen. A e, ta většina byla nějakým způsobem hodně veliká pro demokraty. Tak Trump veřejně vyhlásil, že mu hrozí pičmet. Podvoláji. Protože on ty pohněval nebo proti sobě poštoval už i některý republikánský politiky. Takže eh, za normálních okolností můžu vodat je takové, že ty eh, volby dopadnou špatně, že ztratí minimálně republikání jednu tu kongresovou eh, komoru. A Trump bude muset vládnout pomocí dekretu, že mu neprojde, neprojdou zákony. On ty dá svůj dekret, ale jeho eh, nástupce ten dekret může první den eh, svého úřadování zrušit. Takže na zákon potřebuješ proceduru a musí to projít zase kongresem. Takže eh, ano, ten návrat může být dokonce velmi urychlen a evropské elity to hrajou na ty poločasové volby a zelený na Ukrajině taky. Čiže, ja že, čiže, čiže že oni, oni počítají s tým, že sa staré dobré časy vrátia, že Trump buď zomrie, alebo ho alebo skončí prečasně, a že príde... A nebo bude oslabený. A bude oslabený. Lenže to, já jsem se na to aj minule pýtal, mně tu vlčko nejde len jedna vec do hlavy. Já ja to rozumím, čo hovoríš, len to by potom nutně znamenalo, že fakt je v Spojených štátoch amerických na, na druhej strane... Ako tí oponenti Trumpovi, že to je fakt skupina ľudí, kteří si naozaj želajú návrat starých dobrých časov a Evropu mať v tej pozícii, kde bola. Lenže, ak by to bola pravda, tak prečo my dnes nesledujeme to isté, čo jsme videli zo strany týchto ľudí pri prvom mandáte prezidenta Trumpa? Veď keď on, keď on prostě mal ten prvý mandát tak chcel vysušiť Washingtonské bažiny a nepodarilo sa mu to, a nepodarilo sa mu to preto, lebo mu títo volači po starých dobrých časoch hádzali neuveriteľne polená podnohy. Zrazu sa ukázalo, že ty môžeš mať prezidentský systém, ale to neznamená, že, že Trump a venký prezident, který tam príde, je neobmedzený vládce. Zrazu sa ukázalo, že kongres vie veľmi šikovně, Storpedovať mnohé aktivity Donalda Trumpa. A skutočne to v tom prvom volebnom období Donalda Trumpa robil. On si dokonca ani neškrtol v podstatě. No ale teraz, v druhom volebnom období, já ja, ja nerozumím, kde sa títo ľudia vyparili. Prečo dnes nikdo nehádže, že z týchto ľudí, z demokratov, polená pod nohy tak Trumpovi, jako to robili v tom prvom volebnom období? Prečo mu netorpédují všetky tieto jeho aktivity? Áno, zachytil jsem to pri té Venezuele, že tam mu zakázali útok na Venezuelu bez toho, ako, kým to neschválí, myslím, Senát, alebo čo. Ale, ale že absolútne jsou bez zuby. A já ja potom vychádzam z toho, že mně to vychádza len tak, že no bezubí jsou preto, lebo v skutočnosti demokrati musia s touto politikou Donalda Trumpa souhlasit, Že skrátka si povedali, no Ako nie je to pekné, že to takto robí ten Trump, že to hovorí natvrdo, že opustil tie mantry o demokracii a o slobode, ale v podstatě on se zase, zase až tak neodklonilo toho, ako my sme to robili. Však my jsme robili to isté. Ako je pravda, že Amerika musí byť pre nás na prvom mieste. Však robí to neokrochování, ale dobre to robí. Však tie clá fungují, však to zvýšilo nejaké príjmy do štátnej pokladnice. Však je to gronsko, že keby do, do, akože získal, tak však to by nebola až taká chyba tak zás, vieš, mne z toho vočko prostě vychádza že staré dobré časy přijdu, lebo si to už nepraví ani oponenti Donalda Trumpa, lebo keby si to přijali tak mu dnes hádžu polená podnohy, nie? Mm -hmm. eh, jestli si dobře pamatuju, jak to bylo za prvního Trumpového období, tak eh, republikáni měli tenkrát eh, kontrolu nad Senátem, ale neměli kontrolu nad nemovnou reprezentantem tam e, byla demokratická většina. Vzpomeň si na to, že šéfkou sněmové re, reprezentantů byla Nancy Pelosiová. A Nancy Pelosiová zařídila e, vyšetřování Trumpa a zařizovala e, pokusy o impeachment po dobu prvního, e, prvního volebního období do Donáhla Trumpa. A ještě něco... Je rozdíl mezi prvním a druhým volebním období. Když se v prvním volebním období, tak chceš být samozřejmě zvolený v tom druhý. A to znamená, že nemůžeš dělat mnoha ohledy. bezohlední rasantní kroky, protože počítáš s volebním bojem a oni by to použili proti, proti tobě. Musí se držet zpátky mnoha ohledy. To bylo to counutí Donalda Trumpa před eh, Washington, eh, Washingtonskou bažinou. No, když to v druhém volebním období už ti žádný další volební boj nehrozí, takže ty víš, že stejně skončíš, když se nemusí dohlížet na levo, na pravo a když chceš něco udělat, tak to udělá. Já si myslím, že s Donaldem Trumpem eh, Kdyby byl Donald Trump eh, majitel cirkusu a provozoval cirkus, tak by ty jeho představení byly, byly dokonalý a úžasně bychom se bavili, protože to by, byl, eh, to by byla jedna senzace a nečekaný překvapení za druhé. Donald Trump je bohužel nikoliv majitel cirkusu, ale prezident nejmocnější země, země světa. Chová se, chová se jako bardita, jako desperát. Pod bočem, ty Šimečkové a Korčokové ty ani necekli, když šlo o únos prezidenta Suverénního státu Venezuela. No počkejte, iba a trošku, iba trošku ty Cekli, Korčok povedal, že Maduro nebude no. nikomu chýbat. No, ano, že cekli. Presne, presne. Jo, a že, že to byl nelegitímní prezident, a, ale to byl útok na... Suverénní stát Venezuela, který neohrožoval Spojený státy, byl to a, a, a agrese. A Korčokové, který dneska se běhou v prsa za Grónsko, co hrozněho se to stalo. Tak u Venezuela řeknou, teď vlastně se stalo dobře. Teď Dě je to vlastně v pořádku. To jsou, to jsou lidi, kteří nemají žádnou morálku. Protože buď záleží na vše, presně, presně nebo tak. nezáleží na nikom. Přesně tak. Nic jiného neexistuje. Jo. A my si myslíme, že záleží jenom, jenom na nás. Jenomže na planetě je 8,5 miliardy obyvatel. A Evropská unie má tu půl miliardu. A zbytek planety je 8 miliard. A my si myslíme, že my jsme nadřazení <coughs> Nadřazený 8 miliardám lidí. Teď tě to uchylní už z principu. To nejde. Jo. Čili, čili všichni ty, ty korčokové dneska lžou především sami sobě, lžou do novy a lžou těm, kteří jsou ochotní je poslouchat. A nebo já si myslím, že největší problém tady je novinářská obec, a nemyslím tím novinářskou obec na Slovensku, myslím tím obecně novinářskou obec na kolektivním západě, protože ta jede tu jejich notu a proto to buší lidem do hlavy, že teda svět podel, podle pravidel. A že my můžeme všechno učit, že to je učit Že my máme bezpečnostní zájmy. Ale třeba Rusko nebo Čína už jen nesmí. A že je, to tak, že je to tak správně. Čili bohužel teda novináři nepřinášejí správ, ale vytváří atmosféru, která tohle, tohle všechno kryje. A protože eh, lidi jsou jednak povrchní, jednak na politiku nemají čas a jednak se politice nechtějí věnovat, tak přečtou titulky, udělají si nějaký obrázek z titulků a žijou podle titulků. Protože u nás byly volby, Fiala prohrál teda. Ten Jovan Zápl prohráli, ale prohráli daleko míň, než bylo potřeba a než bylo záhodno. Oni prohráli 55.45. E, správný výsledek by byl e, dejme tomu ani ne 30 ku 70. To by byla ta správná porážka. Jo. Ne, oni, je, je to takhle a takhle je to po celém světě. A pohužel v Evropě zatím se daří novinářům a sdělovacím prostředkům vytvářet takovou tu bublinu, že tihle, kteří selhali úplně plně ve všem, ať zavadili o co chceš, ať zavadili o migrační krizi, Ať zavadí živo budoucnost Evropské unie, ať zavadí živo vědu výzkumu. Já mám mezi materiálem, který, který mám nachystaný pro zveřejný, tak mi jeden z mých autorů poslal takzvaný laidenský žebříček univerzit. Proč o tom mluvit? Protože mezi 15 prvními, prvními univerzitami nejlepšími na světě tak na prvním místě je Harvard a na místě je Univerzita v Torontu. A zbytek do toho 15. místa jsou čínské univerzity. Jedna vedle druhý, to znamená od druhého místa s výjimkou pozice do 15. pozice. Jsou to, to čínské univerzity. Já jsem si udělal, může si tam vyfiltrovat i ten žebříček, jak byl před deseti lety. A byly mezi prvníma 15 byli byly dvě čínské Čili my, to, my jsme to přivedli tak daleko, že dneska v univerzitním vzdělání platí tohle. A ten žebříček se stavuje Univerzita v Leidenu, nikoliv nějaká čínská univerzita nebo čínský politběr. Ne Univerzita v Leidenu, Evropská univerzita. No a my jsme to přivedli takhle daleko. E, jmenuji mi dneska nějakou špičkovou evropskou firmu. Těch je, těch je pár to je, to je holandská ASML, Novo Nordisk z Dánska. Dejme tomu Siemens Energo. jejich je jich, je jich opravdu jenom pár těch evropských špičkových firm. A do toho, když se podíváš na špičkové americké firmy, tak je, jich, tak je jich daleko víc. A když se podíváš na to, co se valí v Číně za, za převratnými nálezy, tak máš celkem spolehlivou představu. Pouz tím univeritní Jak to asi bude ve světě eh, ekonomiky vypadat, vypadat za 10 let o 20 let, Tak nebudu, nebudu hovořit, to nemá smysl. Jo. Čili ta Evropská unie, ta, ta prostě jde valem dokitek. A tyhle eh, těma, eh, to jsou ti Státníci, s kterýma Šimečka chce držet krok držet a basu a, a to. Ale když oni nezvládli nic, podívej se, co udělali s migrací. Z Green Dealu udělali posvátnou mantru, na kterou se nesmí sáhat. Přitom, přitom Green Deal je vražda. Donald Trump, já jsem si přečetl na Yahoo Finance, tak jsem si přečetl výtahy z jeho projevů v Davosu. On, tam, on to jasně pojmenová. Říká eh, Evropa je padající kontinent. Jsou tam země, které jsou na nevratné trajektorii. Jsou tam země, kam když člověk přijede, tak si říká: já to tady nepoznávám to je jinak. Váš největší problém je migrace, váš další problém je eh, zelená fantasmagorie. Že, že jste se odklonili od energie k větrinkům a podobnej věce. Vy jste neefektivní, vy málo efekt, e, věnujete, málo peněz na výzkum. A Trump říká, my chceme silnou Evropu. Já chci silnou Evropu, já chci sebevědomou Evropu. No a co oni mu nabídli? Vyť my jsme měli vysílání k tomu, e, tomu samitu e, to vágu, kde se doslova plížili po podlaze. My jsme měli další hodinu velká, kde jsme rozebírali e, to plazení se před Trumpem ve Skocku na tom golfovém rezortu. Trump si nejdřív šel zahrát a oni tam všichni, ty Mikulášové, čekali e, v e, klubové e, místnosti. Až prostě dolní dohraje 18. jamku, usplchuje se čekali tam, až se s nimi začne bavit. A všichni se pod ním plazili před ním. A, a proč se před ním plazili? No, to protože, protože ho potřebovali udržet a, ukrajinské vláce a nasměrovat proti Rusku. To, to byl... Oni vyměnili tohle za jakoukoliv důstojnost a udělali takový koncesní a, ústupky, že ten Trump, i kdyby i kdyby si je na, se je nakrásně chtěl vážit, tak si jich vážit prostě nemohl. To, co předváděl Rute, jak ho nazval taťkou a jak se, jak se okolo něj vynul, mě připomínal, já jsem nikdy, nemám žádnou osobní zkušenost s placenou láskou, ale když se podíváš na filmy, kde, kde jsou příslušníce žijící se placenou láskou, No, tak lupé, ten se okolo Trumpa ovinoval úplně stejně, úplně stejně se na něj usmíval a, a prostě snažil se mu vlichotit. To, to něco tak trapného hmm. jsem ve světové politice nezažil a tyhle, tyhle teďko vyhrožují tou obchodní bazůkou, že jako vytáhnou. a toho Trumpa střelí? No, to ty... někdo věřit? To je tiež jedna otázka, kterou chcem smerovať, že či s týmito ľuďmi sa dá robiť nejaká zmena potrebná, lebo to bude, bude súvisieť presne ešte s tou druhou skupinou, lebo, právě, že vidím teraz dvě skupiny atlantistov, prvý sú tčkávači dobrých čias, starých dobrých čias, hovoríš, oni sa ich dočkať lehko môžu a potom im život zase bude dávať zmysel zase uh, univerzálny lotor Rusko, a na, oni na USA, zase budou omielať všetky tie mantry oslobodia demokracii. Druhá skupina, možko. Druhá skupina, tých som si pre seba tak pracovně nazval, že to jsou prevracači kabátov, ty už, už rezignovali na Spojené štáty americké, ty jsou tak zklamaní, že ne, oni nebudou už čakať na staré dobré americké časy. Oni už dnes povedali, fuj, Amerika je fuj, my jsme podvedení, Trump čo to je bezprecedentné. Amerika je. Fuj, skončili jsme s ňou, nechceme ani vidieť a nezáma nás, čo bude po Trumpovi. To už je pre prehnité vrchom spodkom. Po Trumpovi môže prizlanvenz a to bude ešte horšie. Čie to už títo sú rezignovali, otočili kabáty a vrávia. Toto sú mimochodom tí, ktorí dnes hovoria, že by bolo s tým Ruskom začať trošku začať aj jednať asi, lebo že asi, asi by bolo dobre začať s Putinom sa rozprávať. No a títo prezlíkači Kabátov, oni teraz hovoria toto. Na Spojené štáty sa už nemůžeme spolahnuť. To, kde sa musíme teraz na novo a kde, kde sa musíme akoby oprieť o ten veľký o který jsme sa teraz opierali pri Washingtone, tak teraz to bude Brusel. Teraz Európska únia s tými lídrami, kterých tu, tu máme, to je naša budúcnosť. To je to, čo teraz je treba urobiť. Silná, suveréná, sebestačná, samostatná, vojenský, odolná Európa to je to, čo potrebujeme. A to jsou títo prezlekači kabátov, kteří povedali, fuj Amerike, Evropská unie, silná Evropa, zjednotená, nebojácná. Dnes jsem zachytil, že šéfka Evropské komisie von der Leinová povedala, že už nebudeme opatrní jako doteraz, už sa nebudeme báť, už budeme asi aj bojovať, keď bude treba, lebo je svet taký hrozný, aký je. Takže, takže tento tábor, Vlčko hovorí, že riešení je silná Evropa, No tak, a tu proste potom souvisí s tím vyštá otázka, že no dobré, však ono sa to a pekne, len, len silná Evropa s kým? S týmito neborákmi? S týmito lokajmi? S týmito lůzrami? S touto bandou prašivců, která nás dostala presne do tohto nezavidení hodného stavu? Veď to je ich robota. Veď to... To je přesně to, co si povedal. Veď to, že tu dnes ekonomicky krvácáme, že jsme si tu vymysleli green dealy jako také zlaté těla, že jsme sa tu odstrhli od ruských energií, a to a tak dále, a tak dále. To, to všetko je práca těchto ľudí. Tak my se teraz chceme nějak oslobodit od Spojených štátov amerických, ale a to je ta otázka, bočko, ale s týmito ľuďmi, ktorí to tu doteraz vládli to půjde? To vyživé Borisku. Ne. Jedna věc je, co ty, lidi, co ty lidi říkají. A druhá věc je, co si myslí a co, co doopravdy dělají. jak chceš vytvořit silnou akceschopnou Evropu, která se hrdě postaví Spojeným státům. Když myslím, že v roce 2019, a může být, že to bylo ještě dřív, tak pokud vím, Evropská unie přijala usnesení o tom, že zruší letní a zimní čas. My máme rok 26. Eh, no a až přijde březen, tak zase budeme přenastavovat hodinky, protože ještě se nedokázali domluvit, který, te, který ten čas to bude, jestli teda ten letní nebo, nebo zimní. Nedokázali vyřešit takovou jednoduchou záležitost, triviální nedokázali to vyřešit ani tou kvalifikovanou většinou, tak jestliže někdo selže že v takovýhle, takovýhle lapáli, tak jak chceš aby něj, aby, aby použili tu, tu obchodní bazuku, aby byli ty silní a sebevědomí, a budovali jednotnou evropskou armádu, já nevím, co, co všechno. Kde potřebuješ konsenz konsenz. A ty politici, ty jsou ovšem eh, volený na národní úrovni. A jak chceš na národní úrovni protlačovat to, že eh, dejme tomu, tvojí armádě bude velet francouz. To, když jsi italian, nebo když jsi španěl. Polák, nebo když jsi Polák, jo. Bude velet armádě třeba francouz. A nebo dál. To, to, je, to je úplně jedno. Že se vzdáš, to ta jednotná Evropa, nebo ta silná Evropa, znamená tak si, že by se jednotlivý evropský státy museli vzdát dalších pravomocí, kterých zatím mají, které jsou v jejich kompetenci. Znamenalo by to jednotní daně a všichni možný jednotný předpisy. Eh, to, to prostě neprosadíš. Eh, jednotný daně by byly možné, podle mě, mě tehdy, i když by to znamenalo, že ve všech členských zemí by došlo k jejich snížení, tak když jde o snížení daní, tak to by možná prošlo. Říkám možná. Jste si tím nejsem, protože to je vlastně ty parlamenty členských zemí, ty by přišly o to nejdůležitější kontrolovat peníze. Za mě to prostě není možné. Takže proto říkám, Jedna věc je, co, co těchto povídají. Já jsem dneska zaznamenal výrok Lajenový, kdy říkala, že, že prostě ta Evropa musí, že musí být jednotná a takový a nemůže opustit své hodnoty. A dostala se taky v Ukrajině, kde konstatovala, že teda těch 90 miliard euro půjčíme v Ukrajině. No a protože a konstatovala zároveň i to že Evropa musí být ujednání s Ruskem a musí tam jednat z pozice síly, řekne dneska Lajenova. Vůči Rusku z pozice síly, vůči Americe bude také jednat z pozice síly. Ať to řekne Trumpovi. Ať to řekne Trumpovi a uvidíme, co bude následovat druhý den, nebo ještě možná ten den večer. Takovýhle lidi eh, si, můžou, si můžou mluvit, co chtějí. Ale v podstatě hrajou to, tu, tu hru na, na čekanou, teď hmm. na ty poločasové volby a potom na to, že přijdou demokrati. Ale já jsem nedokal, ještě nedal do hry jednu myšlenku. E, možná, že si se ptal na to, jestli až přijdou demokrati, tak jestli e, bude ten svět a ten vztah Amerika, Evropa stejná. Ano, to, ano, ano, ano, já jsem to tým no, myslel, že k návrat starých ne, časů, či se vrátí staré dobré časy přesně v té podobě, co ta jako to bylo předtím, a tak před ním věčně. My, my, my budeme submisivní, toto, jak to, jako to by zůstalo. Ale demokrati si osvojí mnohé z toho, s čím přišel dneska Trump. A, a tom, nebudou s toho chtít couvno. No a to je přesně to, co hovorím. To je přesně to, co hovorím, preto dnes nikdo necháde mu pod nohy, lebo v podstatě už s mnohými vecami souhlasí a však se jim to zapáčilo, až to nie je až tak zle, jako to ten Trump robí. Podle mňa si to oni takto povedali. No, tak já ja si myslím, že to, je to tak úplně není, protože e, oni nechcieli... Timochodem, tu e, další agresi do Venezueli, tak byl návrh revoluce, ale neprošel senátem. Protože tam to bylo nerozhodný a rozhodl Venezuela eh, jako, jako viceprezidenta, takže ta rezoluce neprošla jo, na, na zastavení dalších tuků či Venezuele. A chystá se tam snad nějaká rezoluce o Gronská. stají demokrati. A že by nesměl Trump použít cílu? Nevím. Všechno eh, s Trumpem je možný opravdu všechno. Kdyby byl ředitelem cirkusu opaku, tak ty představení by neměly chybu. To, to by byla špičková reživa. Když je představitelem nejsilnějšího státu na planetě, tak bohužel zavádí, zavádí morisy čerého magnetismu, kdy bude platit to, kdo má větší klacek. A když má ten, ten větší klacek a má záuzku na cokoliv, tak cokoliv dostane To nejde. No... Um... To jsme rešili tú otázku toho, že, že či je šanca, že sa nějak Evropská únia poučí, tak každému príčetnému člověku je jasné, že ak by jsme sa mali akoby dožiť něčeho pozitívného v rámci Evropské unie někoho poučení a vyvodení někých rozumných závěrů, tak s týmito sluhami bez Prízorný, ktorí tu teraz vládnu Európskej únii to nepôjde. Inak pekne to hovorí tak Daniš, keď vraví, že s Ruskom nemôžu rokovať. Je tí, ktorí nevedeli a nevedia si predstaviť realistické dohody, bolo by to trápenie a strata času. A na Trumpa nemôžu vyceriť zuby tí, ktorí nějaké zuby nemajú. Staré bruselské kádre, ktoré boli naučené posúchať Spojené štáty alebo Britániu, sú dnes pri zrážke Európy s Amerikou nepoužiteľné. Hej. To hovorí to isté, čo teraz my. Hmm. Že, že s týmito starými kádrami to nejpůjde. No a potom je tu myšlienka, vlčko, že dobré, však áno, že to, čo treba spraviť, je staré kádre odstaviť. Že pani Lajenová, ďakujeme, majte za pekne, dovidení. A pani Kálasová, držte sa statočně, majte za pekne, odchádzate. Hej, že, že staré kádre preč? A teraz niektorí títo komentátori vravia, že, že je, je, je dobré a správné očakávat, že sa Európska únia začne stávat na nohy, je normálne, dobré a správné očakávať od Evropské unie, že sa ako keby odstrihne postupně od toho vazalského postavenia vzťahov, vo vzťahu k Americkým, že toto treba robiť, ale že nepůjde to so starými kádrami, tie musia byť odstavené. A teraz vravia, že no pořád, máme tu, tu novou silu Evropské unie, to je ten Robert Fico, to je ten Viktor Orbán, Napokon, tu by som ja sice až tak nesúhlasil, ale hovoria tí komentátory, že tu je i tá Georgia Meloniová. Tu je v podstate tak trošku aj ten váš Andrej Babiš, že to je jako keby ten taký nový závan tých, ktorí by teraz predsa mali a vedeli sformulovať uh, tie problémy, které Evropská unia má a následně pri schopnosti sformulovať tieto problémy, by snáť táto ako keby nová krv, tak to tak mám povedať, která by mohla nahradiť luch zrov, současné vedenie EU, že táto nová krv by mohla vedět, pomenovat problémy Európskej únie a začať ich reálně riešiť. Takéto komentáre jsem objavil, že, že toto by mohlo byť nějaké, také to, čo by nás jako keby mohlo v pozitívnom slova, zmysle posunout jako Európu na pozadí tohto Grónska, že by sa tu sformovalo také takéto, že či je podle teba... Na městě vůbec smať věru v také to, že, že albo taký optimismu, že toto by se snad mohlo podarit. Borisko je to asi jediná cesta, kterou si lze představit. Ale to neznamená, že je skúbná. A za mě to jsou ti a Protože e, Viktor Orbán, Robert Fico, Naonila a tak dále, tak jsou národní politici. A ano, oni vidí politiku reálně. Oni jsou schopni pojmenovat problém, ale to laje, pro Lajenovou udělal Mário Draghi. To tom v který jsme taky komentovali. Ten tam pojmenoval eh, v podstatě to nejdůležitější. Stalo se něco, nestalo se nic, protože Lajenova, může říct. Ale eh, Evropská unie je 27 členských eh, států. A ty státy. Mají naprosto odlišné starosti, odlišní pozice. A každý si bude hájit svou pozici, svý zájmy. Čili já z toho dovozu, že to není možné. Není to možné bez větší federalizace. Ale ti, kteří nastupují, tak jsou ochránci národní zájmy tak ty větší, větší federalizaci rozhodně nebudou. Čili my jsme, za mě jsme v začarovaném kruhu, ale přeju si, aby mě život usvědčil z toho, že se mělím. Přeju si to, protože něco se stát musí. A tvrdím, Evropa navíc se přivázela eh, na nohu balvan, který není schopná utáhnout. A ten balvan se jmenuje Ukrajina. A já tvrdím, že den, kdy Ukrajina vstoupí do Evropské unie, ono se jí to povede, to, Trump mimo jiné na to tlačí a oni mu budou muset ustoupit, chce, aby dokonce tohoto roku, nebo nejpozději později příští roku, Ukrajina byla, byla v Evropské unii. No ale Evropa to prostě neutáhne, s Ukrajinou přijde takový problém, jak chceš, já chceš řešit, eh, řešit cokoliv, když všechny volné peníze budeš si plat na Ukrajinu a tam je rozkradou. To, je, to prostě je, je konec Evropské unie. Za mě, já si to nepřeju. Já si přeju Evropskou unii odpolitizovat, udělat, jí, udělat jí zase unii suverénní států, ale států, který se domluví. Já nemám dokonce nic ani proti tomu, aby tu Evropskou my, dirigoval dvojblok Německo-Francie. Dokážu se s tím smířit, pokud v Paříži a v Berlíně budou sedět rozumní lidi a domluví se. Ale jak chceš, aby v Paříži seděli rozumní lidi, když tam sedí makro, který není schopen sestavit vládu, která by už druhý rok měla schválený rozpočet a silně se zadlužuje. To všichni jsou zadluženi. To, to je další omezení. Na to, aby se byl suverén, tak potřebuješ peníze, mít svobodu finančního jednání. Copat někdo v Evropské unii tuhle svobodu má, podívej se, jak je to u vás. Tam, tam jste narazili na finanční brzdu, nebo děláte všechno, abyste se jí vyhli. My, my v podstatě jsme na tom stejně. A když nemáš peníze, když jsi, když jsi pod takovýhle omezení má, tak jakou suverenní politiku bude, budeš dělat. Já ať se podívám, kam se podívám, tak e, mi vychází z toho, ano, to, co si říkal, to je jediná možnost, jak s tím pohnout. Ale prakticky to podle mě nejde. Já co jsem už toho Roberta Fica spomínal, ještě taká jedna věc, to se chce tě chcem těž lebo to s ním souvisí, že já ja to som aj vlastně pušťal ten zvuk v úvode, kde on sa vracal právě z toho s Donaldom Trumpom. A nie len u nás na Slovensku, ale inde, je z toho taký poprask, že... To vlastne vlastně ten Fico má vždy problém. On má problém, keď sa stretne s, s čínským prezidentom, tak je agent Číny. Keď sa stretne s Putinom, tak to ani nehovoriac. To je už tedy agent z uh, oného Mordoru, to je, to je katastrofa. Takže teraz je už zle, keď se aj s Trumpom střetlo. on furt má prostě problém, ale mm -hmm. čo, chcem, čo chcem povedať je, že oni teraz taký tí umírněnější, keď, keď dáme teraz bokom Šialencov z progresívnou Slovenska, taký tí umírněnější komentátory vravě, že neže to nebolo správné, čo ten Fico urobil, že, že, že tam išiel teraz práve v tomto výbušnom čase, kedy, kedy, kedy Trump sa vyhraža Európe, že si prostě zoberie časť jej územia, že vo všetkom môže mať ten Fico pravdu, že je dobré, že napríklad pri tej Venezuele povedal jednoznačne, že to bolo porušenie medzinárodného práva. A, a tak ďalej, a tak ďalej, že v tých iných veciach mal pravdu, aj pri, pri Ukrajine dobre hovorí, všetko a že dokonca je pravda, že aj, aj to, čo povedal pri tom Trumpovi, že tá Evropská únia naozaj je v kríze, však to fakt povedal, na tom sa s tým Trumpom zhodli, že toto všetko sedí, ale teraz títo komentátory vraví, že ale teraz to nie je vhodný čas na toto, že, že toto to nebolo správné, že tam išel teraz, lebo že teraz to, čo my tu v Európe potrebujeme práve držat spolu a ťahat za jeden povraz a nie, že niekto tam pôjde za, za, za Trumpom a bude tam spolu s ním kidať na evropskou úniu, tak ako si to počul z úst Šímečku. Čiže oni vravá, že to sa v týchto časoch, kedy keď, keď sa nám tu Trump takto bez, bez škrupolové vyhráže, že to sa teraz nehodilo, že to, toto nebolo celkom správne, Pravím, to nie sú ten typ kritiky, ako, ako progresivné Slovensko, to sú blázni, otrhnutí od reality, ale, ale takí tí umiernější kri, komentátori kritici, oni vravá, že áno, súhlasíme s mnohým, čo Fico robí, aj dobre robí ale že teraz sa to nehodilo. Tak co si o tomto myslíš? Hm. Mně ze všel nejvíc napadla jedna krátká básnička v kterou napsal e, Jiří e, Žáček. Snad to tam dohromady. E, za, za pravdu je dvojí sazba. Někdy metál, jindy vazba. Když si hochu řekneš, řekneš v čas, tak ti pravda zláme vás to je naprosto dokonalý je, je, je, těch pár veršíků ty jsou, jsou dokonalé. já se o tom myslím tohle a chtěl bych se těch lidí kteří tvrdí, že není čas na pravdu tak bych se jich chtěl zeptat kdy v posledních dejme tomu pěti letech nebo deseti letech byl čas na pravdu kdy teda ten Robert Fico by byl mohl říct to, co, to, co řekl v posledních deseti letech. Nebo jak chí definovat situaci, kdyby Robert Fico podle nich měl říct to, co řekl už To no, Není čas na pravdu. Já tomu nerozumím. Já a tomu nerozumím. Tomu nerozumím. Eh, pravda je, pravda je pravda to za prvně. A za druhý a eh, za druhý snad. Eh, Vychováváme všichni svý děti nebo svý vnuky s tím, že lhát se nemá. A když se lhát nemá, tak, se snad nem, tak si snad nemáme lhát ani my sami. Co jako, co jako chtějí vysledovat? Ještě není čas na pravdu. A kdy bude? Čím to je podmíněný? A není, neplatí náhodou to, že neléčený problémy že se akorát zhoršují, až se, až se dostanou do situace, kdy prostě všem přerostou přes hlavu. No, to je klasika migrace, že jo. Teď, teď o migraci jsme toho na e, svobodném vysílači vysílali spoustu. A to, co všechno najednou oni zjišťují, no, tak my jsme říkali už v roce 2015. A oni to zjišťují dneska, tak dneska po deseti letech, kdy se kdy je tady tolik migrantů, že se efektivně nedají odsunout zpátky, tak přišel čas napravdu na to, aby jsme, aby jsme všichni už konečně eh, sami sobě řekli, že ty, že ty eh, velká většina těch nelegálních migrantů jsou naprosto civilizačně nepřizpůsobivý, nemají žádný zájem se začlenit do naší společnosti, Převzít naše hodnoty, respektovat naše zákony, a kulturní zvyklosti. Takže by bylo nejlepší je zase poslat, odkud, odkud přišli. A teď už se to smí říkat, ale všech tady tolik, že je nikdo zpátky nepošle. No, Víš čo, no, oni, je, no, <laughs> nastal čas na pravdu. Oni, oni možná právě tyto lidi by ti povedali, že, že tu teraz nejde o to, že je čas na pravdu. Oni to skoro si myslí a takto, že. Tak jako keď si například dnes viděl, že jsem zachytil takú informáciu, že keď přišel a mal mať prejav Donald Trump v Davose, tak Macron, francouzský prezident, demonštratívne tesne předtím odšel zo sály. A že oni toto vyčítili tomu Ficovi, že tu teraz nejde im o to, že by nemal pravdu, však má pravdu aj s migrace migráciou, s so všetkým, aj to je v pořádku, ale že že je toto, že teraz je čas ako keby dať Trumpovi pocítit, že toto sa nerobí čo spraviť, že to, to, keď, keď ty chceš takto bezprecedentně, a už sme si to o tom hovorili, čo to je bezprecedentné, že len preto je to bezprecedentné, lebo sa krívda nám na Európe, ale že, že keď ty teraz chceš takúto hnusnovec spraviť, že zobrať Grónsko, že to je niečo neskutočné, že, že ty si porušil všetky veci, že spo, po, proti spojencom ešte sa tu vyhráža, že si to vojenský zobereš a nevím čo, že teraz teraz by povinnost tých zodpovědných evropských politikov dať Trumpovi najevo, že tak jako kamarád nie. Že tady to cesta nejde, nebudeme se teraz s tebou ani stretávať, budeme odchádzať z zosály. A z tohto hľadiska, že ten Fico sa nemal stretnúť, alebo že, že teraz robí ten Trump vo vzťahu k Európe tak odporné, hrozné veci, že teraz nie je vhodné sa s ním prostě stretnúť a ako keby legitimizovať tým tieto jeho bezprecedentné kroky. Toto, toto by ti oni, oni zřejmě povedali, že to je ten problém. Že například na tom stretnutí s Ficom a Trumpom, a napríklad, že už keď se s ním stretlo, tak malo tam aspoň od Fica zaznieť, že ale pán Trámpete, ale to gronsko, to, to skutočne tam ste prestřelili, to sa nerobí. Hej, že čakali také, také morálne odsudení, že to ten Fico mal povedať. A už vůbec, že tam išiel a ani to nepovedal, tak to potom vyzerá, jako keby ho to vůbec nezajímalo, bylo by mu to jedno s tím Gronskom, a pritom je to Evropská krajina nám, bere z nášho území a Evropského, takže toto je ta jich výhrada. Hmm. E, já jsem e, říkám, četl jsem dneska Lajenovou, ráno jsem e, četl i Merce, a je zvláštní, že oba dva ohledně Gronska e, tvrdí, že se musí s Trumpem mluvit, se s ním musí vést dialog eh, o tom Gronsku a aby se to eh, řešilo mezi spojenci dialogem a ne, ne nějakými gesty. Tyhle, eh, tyhle eh, lidi, kteří s tím jejich názorem, tak ty se podíváš na všechny ty šimečky a eh, podobní elitáře, tak to jsou lidi, kteří jsou fascinovaní, děláním gest. Velkých gest, jo. To je, to je jejich silná disciplína. Na to se potrpí. Jsou to pozéři. Oni udělají gesto. S tím gestem už není, není, není nic. Tam je prázdno. Jo. Naprostý prázdno. A nakonec to je, nakonec německý kancelář řekne, s Trumpem je potřeba jednat. On, on, on už teda říkají o, o Putinovi. Hmm. Lajenová říká, s Trumpem je potřeba jednat. Akorát. I ti, kteří mají problém s tím, že není čas, tak říkají, Robert Fico, nesmí je jednat. Ano, ano, to je, to, je, to je potom vlastně ten protiargument, který zase někteří hovorí, že počkejte, že poprvé slovenská diplomacia odsudila ten krok USA v oči Grónsku a za další je vravia, a co se vyčudujete, že. Fico na střednutí s Trumpom nie je pro něho priorita grónsko, ale rieši si tam právě iné priority slovenské, energetické a zvlášť v dobe, keď Slovákom háže polená pod nohy tá Európska únia, kterou by mal teraz Fico pre Trumpom tak strašně obhajovať. Však pekne to hovorí Palko, ešte toho Palka, ešte jeden, jeden citát tu mám od neho, to tiež tráfil klinec po hlavičke, keď vraví, že citujem, že Nemožno sa do nekonečna tváři, že lídry EU nezlyhali a nepodlahli Amerike, keď nás viedla do zastupnej vojny na Ukrajine. A nemožno trpieť, keď členské krajiny jako Slovensko a Maďarsko, které zastávali v tejto veci realistický prístup, jsou vykreslované v EU jako nejakí previnilci. Tiež sa pýtame, čím to je? že slovenský premiér a maďarský premiér sa nesmú stretnúť s ruským alebo čínským predstaviteľom bez toho, aby boli urážaní, ale iní evropskí lídry z ničoho nič si zmyslia, že chcú s rusmi rokovať a vtedy je všetko v poriadku. Treba sa pýtať, prečo sa EU nevie zastať slovenská a Maďarska, keď žiadajú zastavenie vo veci dodávok, keď žiadajú zastanie vo veci dodávok ropy, kterým im bránila politika Ukrajiny. A prečo sa EÚ tak ponáhla s úplným zastavením dodávok plynu z Ruska, čím sa dostaneme do väčšej energetické závislosti právě od USA, které teraz ohrozují teritorium Dánska, člena EÚ. A prečo tým hrají dokárať Spojeným štátom, které sa právě o toto snažili dlhé roky. A napokon, prečo mají orgány EÚ v tejto situácii čas na to, aby viedli konanie voči Slovensku vo veci novely ústavy z novembra minulého roka? Kto chce od nás lojalnost, nemal by nás ideologicky kolonizovať, hovorí, hovorí Pálko. A to je presne ta otázka, že tak, chcete, že kritici Fica, ho kritizujete a chcete, aby bol teraz lojálny. k Evropě. Teraz nemá sa stretnúť s Trumpom a vůbec, a už keď, tak má mu tam vyčistiť žaludok a niečo, lebo teraz je, bude nás Evropa. A tak má byť lojálny. lojálny tým, k tým, ktorí k nám lojalní nie sú. Ak, ako nám... Však ako nám ta Európska únia, která teraz by si tu vyžadovala lojalitu od Fica vo vzťahu k Trumpu, že ako nám ta Európska únia pomohla v konflikte s Ukrajinou, keď nám tu, keď nám tu Zelenský zastavoval plyn, ten Zelenský, který mimochodom teraz strašně potřebuje elektrinu z Slovenska, lebo nemají elektriku, tak zase už děkuje, že jim budeme posílat. Tak ako nám ta Európska únia pomohla? A po všetkých těch veciach, které tu Palko vymenoval, že to je vlško presne to, že No a byť teraz lojálny k tým, ktorí očíte te lojálni liensou a hádzali si polená pod podnohy a, a cez ETS-ky ťa tu idou zrujnovať a, a zastavíme vám tú ropu Rusku. a je nám jedno, že a vieme, že vy ste na tom Slováci a Maďari úplně jinak, jako ostatné krajiny Európy. Je, vieme o tom, že máte objektívne důvody, že tú ruskou ropu prostě nemůžeme zastaviť, lebo budete mať problém, lebo jste na konci potrubia, ako to hovorí Fico, do no, nekonečná. Ale nás to nezamerá, aj, aj tak musíte zastaviť. Tak může se potom někdo tomu čudovať, že nebudem, ja potom nebudem, a prečo by som mal byť Mám k vám lojálny, keď se takto správate, vieš? Je to naprosto přesně řečeno, a k tomu nic nedodal. No teraz, vočko, máme. Uh, máme tu je nejaké maily a do tých bychom sa mohli pustiť, ale ještě no, věcí spomenu, však máme ešte takú už no, ani ne, pol hodinku, 20 minút do konca, ak teda ešte vládzeš, lebo to jsem se zabudol spýtať, v těch nemocničných prostředích, takže či ešte vůbec máš priestora a čas a chuť a, a, a sílu, či ešte můžeme? No, já, růfám, já růfám, že, že do, do standardního času už to dotánu. No, ešte táto vec, že zajtra, zajtra sa v Bruseli ide konať samit, že ajter prívlastky prí má kritický moment pre Európsku úniu, historický moment pre Európsku úniu, kde sa idú hlavy evropské dať dohromady a idú vymyslieť teda nejakou adekvátnou reakciu na kroky Donalda Trumpa. Zajtra sa to tam má nejako ukuchtit, zajtra sa tam má něco vymyslieť na tomto kľúčovom historickom samitě v zmysle EU. EU má ukázat, vraj, že je super veľmoc. Tak čo můžeme očakávat, od zajtrajšieho prelomového, historického, neuvěřitelně důležitého samitu EU v Bruseli? A řekl, že především velkou prohlášení a gesta společnou fotografii a e, chtěl bych být moukou na zdi, tam v té jednací síně. A poslouchat, poslouchat, jak, jak to tam doopravdy běží. Jo. Co kdo namítá, s čím kdo přišel, s čím kdo nesouhlasí. A ono bude zajímavý sledovat, jestli se dohodnou vůbec francouze s němcema. To, to, to momentálně vůbec, vůbec není jisté, nějakých konfliktů jakoby skrytejch mezi nima přibývá. Ale oni nakonec se na nějakém společném prohlášení, který bude vypadat silácky schodnou, ale jedna věc jsou gesta a slova a druhá věc je praktická politika. Znovu opakuju, v roce 2019 se odhlasovali konec letního střídání letního a zimního času. A máme rok 2026, to znamená sedm let poté. A to střídání pořád ještě funguje. Triviální věc, tak jak jsou schopní definovat nějakou politiku proti spojeným státům. Když spousta států bude zvažovat především to, jestli se s Amerikou nedohodnout separátně, a líp a nepojít do boje s spojenými státy. S tím ovšem, že ty spolubojovníci myslí taky úplně stejně, jestli se náhodou s spojenými státami nedohodnou o samotě. To je té, té vojsko, které je předem odsouzený pro hře. Já to, já to prostě vidím takhle. No a Ešte jedna vec, to ti tak hneď udrie do očí, že zajtra bude, alebo uši, že zajtra bude samit, a bude se tam řešit grónsko. No, tak uděra tu do taká vec, že počkejte, že teraz, doteraz boli samity, keď bude sam furt, tak Ukrajina sa řešila. a teraz, uh, teraz grónsko. Teraz Ukrajina je taká nějaká na druhé kolejna napokon i ten summit v Davose, dnes, se sa a včera, tak však se tam mala vo veľkom řešit Ukrajina. A ukázalo se, že jako ta Ukrajina nám odchádza na druhu kolej. Zachytil jsem informácie od pána Zelenského, prezidenta Ukrajiny, že ho táto situácia neteší. Už uh, sa ozval, že Práčte, rád bych som připomenul, že je tu přece Ukrajina. Grónsko je vážná věc, to je strašné, toto hento, ale, ale nezabúdajte přitom na Ukrajinu, však tu máme agresora Rusko, pomac, treba pomáhat, peněžky a tak. Zkrátka směřuji k tomu, Vlčko, že ako velký problém má pán Zelenský díka Grónsku? No tak rozhodně problém má, protože to ukazuje, že Spojené státy eh, mají nějakou svoji politiku. A e, ta politika není v souladu e, s tím, co chce Evropa. A já teda Trumpa podezřívám soukromně z toho, že jeden z motivů pro tu gronskou akci je dát lekci Evropanům. Protože kdyby Evropa e, neházela Trumpovi klacky pod nohy a e, nepřemlouvala Kiev, aby to americký návrhy, tak si myslím, že už by k mírové mírovej dohodě došlo ohledně Ukrajiny. Ale Evropa je ten, který dneska uh, udržuje uh, ten konflikt v EU. No a Trump uh, za mě teda je to jeden z důvodů, proč je, proč je ta gronská aféra. Mm -hmm. A tak to jsem na tým nerozmyšlel, ale on ti to dává logiku. No, mě, mě je ono, mm. ale můžu se myjlet. Já samozřejmě Trumpovi do hlavy nevědím. Čili je to jeden z motivů pro jeho konání. A Zelenský z toho vyvozuje, že Trump e, si Evropy neváží, že je rozhodnutý konat proti názoru Evropy, že Evropa bude mít jiný starosti, a že samozřejmě upřednostní Gronsko před Ukrajinou. Notabene lajenová v tom pléhu, který už jsem vypoval tak slíbila nějaký obrovský investice do Grónska. Ano, investice do Grónska no znamená mín peněz pro Ukrajinu. Máte hmm. jasný. No, no víš, aby to nakonec neskončilo tak s tím Grónskom, že... No, aby jsme tam... Tak, tak jedna, jedna možnost je toto, co hovoríš ty šak, a logiku to dává, že, že ten Trump vlastně takto vytrestá Evropu, která mu hádzala pole na podnohy pri, pri ukrajinsko-ruskom mierovom uh, urovnávaní. No, to by logiku dávalo. A druhá věc je, víš, že aby, aby za tým zase raz prostě nebola taká ta typická Trumpovina, kedy nakoniec vlastně ví, že to území nezískáš, jak napokon dnes v tom Davo se povedal, že nebude on tam žiadnu armádu trepať a útočiť, že to nie, že to kúpi, ale dáni povedať, že nepredají. Tak, zapamětá, že nepredají, bude nahnevaný, ale zkrátka směrem k tomu, že že, a nie, nie, nie je to vlčko o tom, že vlastně Trumpovi ide přesně o to, o, o tú militarizáciu toho Gronska, že v konečnom důsledku přesně to, co tá, tá, tá Lajnová dnes ze seba vysúkala. že, že v podstate Lajnová hovorí, no ideme liať obrovské miliardy do Gronska, lebo tam treba, lebo, lebo už zistíme, vlčko, že vlastně No tak pomaličky sa to už prediera na povrch, že ani nie tak ti Američania sú problém s tým Gronskom, ale že ty Čiňania a tie Rusi. však Mark Rutte, myslím, to bol kto povedal, že hej, že ano, že, že v tomto smere má ten Trump trošku pravdu, že ti Rusi s tými Čiňanmi, to je naozaj ohrozenie. Že ako treba, tak, tak tu jako treba chápa toho Trumpa, že on dobre hovorí, že že musíme sa o to starať. Spojenci to jako nedá sa nič robiť, musíme proste pridať v, v, v zbrojení. No a, a už sme doma, a už sme doma. Už sa zbrojí, už sa kupují americké zbraně, které budú smerovať vo veľkom, já ja nevím, někde do Grónska před obrovskou rusko-čínskou hrozbou, hoci tam doteraz z Rusymi nikto nevidel, ale už sa budú zbraně sáčkovať, už sa budú zbraně kupovať. A to bude vůbec to, čo ten Trump chcel, že, no, že, dobré, zase, tak ako pri té Ukrajine, však kupujte od nás, my vám radí predáme. Víš, či, či, či, či skôr toto? A, a z tých výstupov těch evropských politiků a i z té a i toho Rutého. No to se to tak vidí, že k tomu pomaličky směrujeme, že oni si tak vlastně teraz uvědomili z toho Trumpa, že no, že to Gronsko naozaj bolo bylo nechráněné před tím ruskom a před tou Čínou, no budeme muset v tomto smere přídat. No tak, že či nejde v skutečnosti, ale no toto. Rizku. víte to všechno Vilhami. Do posledního písmena je to Vilham. Spojené státy jsou členem NATO. Jste členem NATO, my jsme členem NATO. Dánsko je členem NATO. Vonsko je součást Dánska. Ty si správně řekl, že nějakého Číňana nebo Rusa v klovenské uniformě tam nikdo nikdy neviděl. A kdyby náhodou viděl, kdyby vyplula celá čínská flotila, celá ruská flotila, a vypluli směrem na Gronsko. tak jakmile by vstoupil první ruský čínský voják na grounský území, nebo jakmile by prvně vystřelili, tak by se přece aktivoval článek 5, který říká, že by to byl útok na všechny. A když američani mají, mají starost o to, o to Grónsko, tak přece by ho šli hájit, tam by nebyla diskuze, jestli teda mají poslat přilby, nebo jestli mají poslat vojáky. Poslali by vojáky, protože to Kroncko je v jejich sousedství a mají na tom bytost zájem. A byl by tady ten článek 5, tam oni tam mají taky, taky nějakou základnou. Původník měl asi 15, kdysi v 50. letech, nebo v 60. letech měli 12 nebo 15, byla jediná, Byla jediná, ale mají to tam, mají tam vojáky, čili tebe, Korčok a, a všichni tyhle nať přesvědčují o tom, jak je úžasný být v NATO, jak jsme chráněni, protože článek 5. Já jsem to slyšel od Fialy, já to slyším od Pavla, já to slyším od, od Babiše, jak je úžasný pro Českou republiku být v NATO, protože článek 5. A najednou někdo zpochybnuje ten článek 5, když jde v Gronsko. I to je přece lež, jako věž, tohle mesto. No, dnes bolo také krásné freudovské prerieknutie Trumpa v tom Davose, keď mal ten svoj prejav, tak ja samozřejmě netuším, jako to, to k tomu mohlo dvojsť, a to myslím samozřejmě ironicky, lebo ako mal ten Trump prejav, tak tam rozprával samozřejmě, jako Evropská unia... Evropa a Dáni nie sú schopní ochrániť Grónsko, a je to dôležité, a, a jedine Spojené štáty to vedia naozaj reálne ochrániť, lebo len Spojené štáty jsou tá sila vo svete, která by to dokázala, a tak ďalej, a ohrozuje to Čína s Ruskom, a tak ďalej. A tak ďalej. No a potom pomedzi, pomedzi to, mu tam tak vhuplo, že citujem, a je tam toľko vzácných zemín, aby se mm -hmm. sa k ním dostali, musíte prejsť stovkami stvobladu. To ale, pozor, to ale nie je dôvod, prečo USA potřebuje tento ostrov, že, že on, on hovorí celý čas o strategickej dôležitosti, že to treba kvůli tomu, aby boli bezpečně chránené americké, a aby bolo medzinárodné spoločenstvo v bezpečí. Treba tu Čínu od, s tým Ruskom od, odstláčiť od tohto ostrova. A mimochodom nejakou mu tam vhůplu, že a, vietečko, a, a veľa zemí, zemí zácných tam je, musíte prejsť stovky stvo ľadu, Ja, ja, ja, počkajte, ale, ale nie preto to bereme to, to, to je, to bolo tak krásné, že keď ti nejde o tie zeminy v skutečnosti, tak ako je to možné, že si tam tie zeminy len tak náhodně při tomto všetkom spomenul? <laughs> Či sa to nepodobá na tu Venezuelu nám náhodou pri tom grónu? No, samozřejmě, samozřejmě, mm. to je to vodcudé. Mm. A Čína, čínsky nebezpečí. Čína nebyla zatím schopna obsadit Tajván, Nepodnikal zatím žádnou akci. A ten tajvanský průliv, já nevím, jestli je 50 nebo 70 kilometrů, to už jsem říkal minule, nepodíval jsem se. Tajvan leží 50 nebo 70 kilometrů daleko od čínského popřeží. Je to, je, je to uznaný území Číny, protože všechny státy, který, o kterých mluvíme, tak uznali princip jediné Číny. Žádný dvě Číny, Čína pevninská a taj... Čína tajvanská, jedna Čína. Čili když je něco jedna, tak to znamená, že to je integrální součást a kouká se na to jako na jeden stát. Tajvanu to neplatí a Čína, která ohrožuje Gronsko, tak zatím není schopná eh, alektovat Tajvan. Rusko ohrožuje. No. E, Rusko, Rusko, e, ostrovy Špicberky, to je asi nejbližší, nejbližší e, destinace, kde jsou nějaký rusové, e, nejbližší destinace ke Grónsku. tak e, to je, Špicberky jsou norský území, kde ovšem existuje ruská enkláva, já už jsem zapomněl, na základě čeho to není důležitý a je to Rusové tam těží úlí a něco takového, ale jsou tam. A ostrovy Špicberky nebyly schopní Rusové obsadit, protože to je norský území. A ani se o to nepokusili, protože tam mají svoje lidi, že jo, a zásobovací lodě můžou přivez vojáky a když se to si. Nepokusili se o to. Ale budou obsazovat grocko. Tohle opravdu někdo myslí vážně hmm. a on neplatí článek 5. znovu se ptám, platí nebo neplatí článek 5. Jestli je platí článek 5, tak mluvit o tom, že Gronsko je vojensky ohrožený, je naprostá blbina hmm. a je to lež. No, Dobre, však jsme dospělí, rozumní ľudia vieme, že Grónsko je vlastně Venezuela. Len Venezuela má ropu, tak no, no. proto jsou tam a Grónsko má vzácné zeminy, proto tam Trump chce ísť. Trůfou by si si, Vlčko, předpovedať, jako táto koubojka napokon skončí, lebo Trump dnes z Davose povedal, že silu vojenskou napokon nepoužije, že mohl by, mohl by, keby, keby chcel tak to spraví, a nikdo ho nezastaví, lebo Amerika je nejsilnější, úžasná krajina, nejsilnější, nejlepší, mohl by, ale neurobí to, nespraví. Čiže vojenský vraj nezautočí, ale že ho kúpi tých, tých Grončanů od Danov. dani povedali, že nic nepredávajú, tak či by si si Povedat, aký to bude má celý toto záver. Či Trump napokon to Grónsko presa dostane a nějakým způsobem se s, s tou Evropskou úniou zladí, alebo ho nedostane napokon? Já si myslím, že ho nedostane. E, pokud vám tak Američani nabídli, nabídli za Grónsko 700 miliard dolarů. To vypadá jako obrovský peníze. 700 miliard dolarů když to převedu na eura, tak to bude někde okolo 600 miliard euro s slovenským posluchačením výpádemocnou. 700 miliard dolarů je rádově asi 14 bilionů korun. Tak to dobře České HDP je asi 9 bilionů korun, čili je to něco než 2 hrubý domácí produkty České republiky je roční. A Dánsko má, při, má přibližně stejný ADP, tak jako Česká republika, ale ono má lidí. Takže to nabídli podlo to odmítnuto, ale dáni nemůžou nic dělat s jedním fenomenem, na který podle mě sadí Američen. A to bude práce s obyvatelstvem že je tam 50 tisíc obyvatel Grónska. a kdyby získali nějakých 40 tisíc nebo 38 tisíc, 35 tisíc těch grouněn, aby řekli ano, my se chceme připojit ke Spojeným státům, tak vydání nemohli dělat údět Tak by prostě o to, o to přišli, protože tak by američani zaplačili mimořádně tvrdě a řekli, že pořádáte volky k tomu bude závazné. Rád bych viděl, jak by tomu kodání zdorovala a Evropská unie, že teda to referendum nebude. Vůně zatím ty domorodce většinově, většinově říkají, že chtějí zůstat u Dánska, ale to se může velice rychle změnit. Mm -hmm. jo. Proto, proto Lajenová chce investovat velký peníze na jednou v Grónsku. Kvůli tomu, aby ty domorodce, je to, je to v podstatě uplácení domorodců. Jo, ale americký zdroje jsou o něco větší. A vždycky se najde ambiciozní nespokojené, který eh, podumá a řekne, no tohle, když se do to postavím, tak bych mohl být ministerským předsedou Gronska, vyhlásit jeho nezávislost na Dánsku a eh, jako připojit se ke Spojeným státům a začít na tom pracovat. Dřív nebo později se toho někdo z těch domorodců chytí. A bude stačit maloučko, aby se, aby se eh, někdo v Dánsku špatně vyspahl a rozhodl proti nějaké citlivé záležitosti, proti mínění groňan. A ta změna politického postavení může nastat. A já bych to viděl v této hmm. rovině. Hmm. Čiže, čiže, že teraz hněď to Trump nezíská, tak jako hněď nezastavil vojnu na Ukrajině za, za 24 hodin nezíská ani Gronsko? ale že bude sa pracovať. S, Grón, s Grónčanmi sa bude intenzívne pracovať na zmene názoru, lebo oni mají teraz ten názor, že buď teda k Dánsku, ale myslím, že jsou oni tak na tom, že hovoria, my nechceme byť ani pod Dánmi, ani pod Američanmi, my chceme sami si tu vládnuť. A však mají autonómiu, ale že, že, že najlepšie tak, že sami vlastný štát mať. Že Grón, Grónsko, svoje. No takže s týmto sa dá pracovať do budúcna a tvrdíš, že Spojené štáty sú tuto príležitosť, tejto práce Uh, že si toto nenechají ujít. No, Borisku, každý soudí podle sebe, abych volil tu strategii. Hey, ale áno, dává to logiku. No, vlčko dve věci. Poprvé je, že ti velmi pekně děkujem, že napřík tým všetkým bojovým podmienkám, v kterých si sa nachádzal a aj, aj to, že si ne, nebol u seba jednak doma v pohodlí a nemohl si se ani tak připravit jako bežně, tak vůbec to nebolo cítiť. Ale velmi pekně ti děkujem, že si napřík všetkým týmto negatívným faktom, které sa, dnes, které sa dnes proti tebe postavili, že si tu hodinu vlhká snavy tak ti za to naozaj veľmi pekne ďakujem. A tím, že jsme maily nečítali, máme tu zatiaľ, zatiaľ nejakých 6-7 kúskov, tak predpokladám, že ešte cez víkend niečo príde, tak ak by to tak bolo... A mali by sme tu dost tých mailů, tak ak sa nic zasadné nejde, tak potom v útorok to už budeš, předpokladám, či ještě... Já nevím, když budu doma, tak samozřejmě nic nebrání poštovně. Mm. Když bych byl tady, tak ten kumbal, v kterém sedím, tak si myslím, jste, jestli bych ho měl v dispozici mm. v klasickém čase. Mm. Takže nebudeme no. a dopredu nič jednoznačně skupovať, ne. ale ak by všetko vyšlo, tak potom v tom štandardnom útorkovém čase O 9. hodine ranej by jsme vybavili té, všetky maily, které nám do toho útorkového času přídu. Takže, očko, utekaj do postele, uh, kurírovať sa a ešte raz veľmi pekne ti za dnešok a za to, že si napřek všetkým tým negativám vysielal. Není za soborisku já jsem do toho šel záměrně, protože ležet na pokoji koukerov stropu, eventuálně na mobil. Uh, jestli mám před sebou takovejhle týden, tak uh, každý zpestření je uh, vítaný. čili Rád jsem to podnikl, uvidíme, co zejtra, jestli, jestli budu schopen vysílat a uh, budu se snažit, aby jo v trikoloře uh, dokdy jsi funkční zejtra, protože já bych ti chtěl poslat jeden zvuk. Já celý den jsem Jo, tak to ah, je no. ano, tak, tak, Takže ti děkuju, bylo to, bylo to bezhrný, jako vždycky. Byl si skvěle připravený. A povával se mě, a naše posluchače taky. No a samozřejmě, že díkuju všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. A nechť mi odpustí tu improvizaci, která dneska byla velmi silná. Dobrou noc. Mají se pekne dobrou noc. Zakladatel a preváckovatel internetového portálu KOSA. Toho času z nemocnice. A... Toho času z Banskobystrického studia sa s vámi ľuče. Boris Koroňme, jde se pekne do počutia. Daleko na severu je grónská zem, žije tam eskimačka s eskimákem. My bychom umrzli, jim není zima, sníží na nuky a eskima. My bychom umrzli, jim není zima. Snídají na nuky a eskima. Mají se bezvadně, vyspí se moc. Půl roku trvá tam polární noc. Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven. Půl roku Trvá tam polární den, na jaře zbudí se a vyběhnou ven, půl roku trvá tam polární den, když sněhu napadne nad kotníky, hrávají s medvědy na četníky. Medvědi, těžko jsou k poražení, neboť medvědy ve sněhu vidět není. Medvědi, těžko jsou k poražení, neboť medvědy ve sněhu vidět není. Po každé ve středu přesně vedvěd, zaklepé na jíglů hlavní medvěd. Dobrý den, bohu dál, na vteřinu, já nesuvám vám trochu ryb na svačinu. Dobrý den, bohu dál, na vteřinu, já nesu vám trochu ryb na svačinu. V kotlíku bublá čaj, kam nařejí si hlídají před zloději. Smíchem se otřásá celé íklů, medvěd jim předvádí spoustu fíklů. Smíchem se otřásá celé íklů, medvěd jim předvádí spoustu fíklů. Tak žijou veselé na severu, z dělají z teploměrů, my bychom umrzli, jim není zima, neboť jsou doma a mezi svýma, my bychom umrzli, jim není zima, neboť jsou doma.